Tudom, segítek az órának utalérni a magát, de szerintem csak egy kis kapott, mert egyébként miért állt volna meg? Olyan szörnyem, hogy vergődik a másodperc mutató. Ilyenkor mindig szoktak nekem szólni egy adásba, mint hogyha azt gondolnák, hogy az ember adásban nem állíthatna be egy órát. hej Ejjjj! Jajj, de úgy milyen érdekes lenne a fejhallgató nélkül. Ahó. Ilyen. Majd kapok vizet. Kicsit lehet hangosabb. Megsüketültem. De úgyse veszi fel a filippó. Hallom. Halló, hogy nem beszélek. Addig is iratkozzanak föl, kövessék, támogassák, menjenek el szavazni. Áradati szar. Mit mondjak még? Oroszok a spájzva. Kise jöttek, onnan. Helló. Jó reggelt, márgóttam. Nem hallottam csöndést valamiért. Akkor süket lettél, mint én. De most hallnak, úgyhogy ez Milyen Mire megöregszel, csüket leszel, rosszul fogsz látni, vizelési problémáid lesznek, nehezen fogsz fölkelni, sántikával fogsz járni, nem a nemi életed lesz a legfontosabb. Ezekre mind fel vagy készülve, vagy ha egyszer megöregszel? Persze. Nagyon köszönöm, nagyon, nagyon pozitívan indul a reggel. Hát ahogy kell, figyelj, ahogy kell. Így van, így van. Én kéraktam, képzeld el, a növényeket megtámadta egy lapos tetű, ami nem pont ugyanolyan jellegű állat, mint amilyen az embereknél, az se jó. És egy nagyon agresszív dolog a lapos, ez a, ez a növényféle, lehet, nem is lapos, levélte, nem tudom, hogy hívják, tördje egyet a tetű az egy borzasztó szó. A magyar nyelv gyönyörű, mert maga a tetű az nem tud szép lenni. Maga a tű, mm -hmm. aval nincs semmi baj, a tevel sincsen semmi baj, de így együtt ez. És kiraktam a legnagyobb kaktuszomat az erkére, mintán lemostam, mindet lemostam. De be kellett hozni, mert ma reggel tényleg mindenki. Ráadásul. Úgyhogy áll. Kicsit akadozik a hangod. Nem tudom, hogy engem jól lehet állani. Azt mondja Filippo, hogy akadozik a hang. Hívjuk vissza. Visszahívunk. Oké. Okay. Egyébként, ha nem akadózik a hangod. Ha minden rendben van, az, az a halál. Jó reggelt. Jó reggelt, azt akartam neked mondani, hogy ha 55 50 fölött nem fáj valamit, akkor már nem éhes. a csúcsban, ha minden működik, az azt jelenti, hogy már nincs. Most hallok. Hát ennek meg, meg a maga hátrányai. Azt mondtam, hogy sapkasa, mert mínusz volt reggel. Hát tudom, én akkor már kimentem a szigetre, és tapasztaltam. Megnézted, hogy ellopták-e a hajós Alfredusodat? Igen, és megvan. Ála jó is. Ez hány orakkor van? Ötkor. És ez milyen célzatból történt? Kimberedet tapjára vagy mint Platon az erdőben, vagy tanítványaid, de mi, nehéz este volt, reggel. és ki akartasz ellősztetni a fejed? Nem, minden reggel sétálva szoktam kezdeni, közben olvasok, Ellenőrzöm a mókusokat, a hajós Aflidot. Hogyan tudod ellenőrizni a mókusokat, ha egyszer olvasol? Hogy, Hogy ne, van egyszerre mókusokat látható. ellenőrizni és olvasni? Úgyhogy egyrészt fel tudod emelni a szemedet a könyvből, másrészt van perifériás látókörön is, és nagyon feltűrűen stíri ilyenkor. Ilyen, de a perifériálisban, ezek nem inkább vertikálisan vannak a mókusok? Mint horizontálisan? Mert a Margit szigeten a... fut, futnak a mókusok, nem a fákon vannak? Ilyenkor ugye nincsen senki, egy-két kutyasétáltató kutya lesz elmúlt a, a szigeten, úgyhogy a mókusok leve, me, le, merészelnek lejönni a fáról, és amikor engem meglátnak, akkor szoktak elkedveni futni a legköröbbi fához. De hát kicsi szóval tart. Igen. És a mókusokon is van sapkasel? Nincs. Ez, ez, ez, szerintem ez eléggé akasztó. Tehát akkor szólni kell nekik, hogy most még kell venni. Délután már javulni fog a helyzet, 11 kor beborul, nyugat-zulántúl felől, hogyha ezt téged érdekel. És akkor... Elkezdem elkedni a hűvősségvet. Dél-Franciaországban okay. 25 fok van. Az elmúlt időben rendőri védelmet élveztem, mert a J.D. Vance miatt itt még az én környékemen is rendőrök voltak. Ment a lakhelyet Hát az Iste annyira föl, hogy az ember nem is gondolta volna, igen. Ha, ezt én sem gondoltam volna. A szigeten le van zárva egy nagyjából 15 méter hosszúságú szakasz a bejáratnál, és fogalmas nincs, hogy miért. Hát, hogy senki nincs ott, senki nem jár arra. Hát lehet, ez megint. De akkor a túloldal is feltételezem. Hát figyelj, nálunk ez. Ez ennek az országnak a szépsége. Azon gondolkodtam, hogy én emlékszem -e olyan államférfiúra, bár nem emlékszem -e mindenre, tehát ez a G. Davis, aki fogta magát, és a Zugligeti úton lakott az amerikai nagykövet rezidenciáján. Hogy ugye általában szokták mondani, hogy itt laknak, ott laknak, amott laknak, de ő valamiért úgy gondolta, hogy hazamegy, és a nagykövetségen fog, illetve a nagykövet rezidenciáján. Annak valójában a biztonsági fokozata, vagy haverok, vagy vajon mi lehet e mögött? Meglektél most ezzel a kérdéssel, fogalma sincs. Tehát mi, mi a pontos kérdés, hogy ő miért az obligatív Hát, hogy a nagykövetsége lakott. Tehát nem, nem szállodába ment, mint hogy általában elmondják, hogy ki hol lakik, hanem hogy a nagykövetsége, a nagykövetnek a rezidenciáján. Fogalma sincs, vagy mondom őszintén. Tőlük től kellene megkérdezni, hogy ezt a politikusok szeretik mondani. Az amerikai nagykövetnek a rezidenciája az ilyen egészen elképesztő biztonsági ízékkel lehet ellátva? Ezt feltételezem igen. Ennek az minden országban. Ennek az amerikai katonának onnan az Iránból való kimentése kapcsán, ennek az eszköznek, aminek én már rég elfelejtettem a nevét, igaz, hogy meg se jegyeztem. Ezt olvastad, hogy ez valami sziverés, és ki a zajokból egy akkora területen, olyan távolságból, de mindegy szóval, hogy ezt olvastad? Igen, igen, igen. De hát vannak ilyen nagyon, nagyon uh, figyrelvevéletú eszközök. Én azzal szembesültem nemrég, hogy létezik olyan le lehallgató eszköz, amelyik a, az ablakra, zárt és hangszigetelt ablakra érkező hanghullámokat képes érthető beszédi átalakítani. Uh, mindig szoktak izgatni az ilyen új fejlesztések. Engem lenyűgözött ez, hogy, hogy ugye azért is volt jó helyen, hát idézőjelesen jó helyen az amerikai katona, mert hogy az egyébként ott ugye ember nem volt, és nem volt zaj. Uh -huh. Tehát, hogy nem volt nehéz kiszűrni az ő szívverését, de hogy valakinek a szíverését meg lehessen különböztetni valamilyen eszközzel, és az alapján be mérni, hogy hol van, Hát ezek olyan dolgok, hogy komolyan mondom, én nem mondom, hogy jó, hogy van az iráli háború, mert természetesen nincs olyan kütyű, bár én ezeket a szavakat gyűlölöm, amit ha feltalálnak én annak, megörülök annak kapcsán, hogy a háborúk okán kiderüljenek léteznek, de ezek. Az én fantáziám, tehát hogy az én fantáziám nem terjed idáig, de erre már gyerekkoromban rá kellett jönnöm, mert a Verne Gyulának a fantáziája is messze meghaladta az enyémet. Nem, mintha a fantáziámmal baj lenne, csak annak a kreatív jellege, tehát, hogy kitalál valamit, ami aztán a jövőben megvalósul. Ilyenről saját életemben egy dologról se tudok beszámolni. Hát a háború az egyrészt mindig meglódítja a technológiai fejlődés, másrészt nagyon gyakran arra jó, hogy felfedi a, a dientarálmányokat. Ezt a, hogy hívják, Ghost Murmur, azt hiszem, az volt a neve ennek az eszköznek. Igen, ma lehet. Ma a neve jó. Ezt elősz állítólag először vetették be, és most gyakorlatilag erről lehetett, lehetett megtudni, hogy ez létezik. Innentől kezdve nem titkos eszköz, de... Teleg De még hány ilyen lehetséges intelligencia? Hát Miközben igen, képtelenek igen. megjavítani a vécét t az űrhajón, hát szóval érted? Hát egy... <gül> Botrány. Botrány. Valamiatt elfagyott állítólag, és azt majd jövő hét pénteken, amikor beesik a csendes óceánba, akkor meg lehet nézni. Rendes vízvezetékszerűs fel kell küldeni, remélem, kiképzett a utákat. Az élet sokkal egyszerűbb annál, mint ahogy egyébként ezt elképzelek. Beleértve, belegondolsz abban, hogy az egyszerű magyarok olyanok, mint én képesek milliókat kifizetni dugulás-elhárítás okán, amiért aztán később beperlik a dugulás-elhárítót, mert ezek szerint olyan mértékben nincs dugulás-elhárító, hogy valaki képes milliókat fizetni egy egyébként talán több tízezres műveletért, hogy egyik szava volt a másikban ne ölcsem, és ne bemutassam, hogy azért ma reggel is az asszociatív képességem, hát faramuszi módon, de működik, az szintén az az országról árul el valamit? Vagy ilyen párhol hát történhetne? Szerintem töltön, mindenhol történik ilyen, ahol, ahol kíválat szike van. De, de nyilván nem mindegy az, hogy egy országon belül hány szektorban jellemző az ilyesmi. Szerintem mindenki, aki bármilyen fajta karbantartási vagy kivitelezési munkát végzett az otthonában, ezt találkozott hasonlóval nagyon sokféle szektorban. Kornay Jánosnak a Hiány műve az valójában rávilágított a szocializmus, a szocialista gazdaságnak a... Miben létére és ahogy a e Ezt szokották mondani mai napig is a közgazdálszak, Mi meg tanultuk ezt a doktori képzésen, ezt a szöveget. Ami egészen fantasztikus, mm. hogyha belegondolsz, hogy mikor 86-ban jelent meg, vagy 83, valami ilyesmi. Hát vagy korábban. De lehet, nem tudom. Ne, hozzám a, a, a nádas könyvvel hozta el, képzeld el, pár nap alatt eljutottam a halott barátaimba, én ilyen gyorsan nádas még életemben nem olvastam. Igen, tetszik. Hát tetszik, én azt nem tudom egy részről, e, immáron az erkély alkalmas arra időnként az időjárási körülmények is, hogy olvassak, és az önmagában kedvező. Néha az úszoda is, hanem a a honpolával beszélgetve jöttem arra rá, hogy miközben én egyébként azt mondtam volna, hogy tetszett, én ugye egy könnyen befolyásolható valaki vagyok, függetett attól, hogy ez rá a rajtam, vagy sem. És arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a Kriszta az nem szereti a kibeszélést, és hogy egyébként mennyire etikus dolog az, amit a nádas a halott barátaival kapcsolatban csinál, és egészen addig, és ez én kezdtem el beszélni. Tehát a Kriszta egész egyszerűen megjelent, mint egy ilyen felettes én. Lassan nem is kellő már semmihez se, csak megjelenik, és én már tudok veledetni. Én az Kriszta szellem előtt, mint Hamlet halottatja, atya szellem előtt, így, így, így vigyázba vágom magam, és átgondolom mindazt, amit korábban a világról gondoltam. Oké, rendben van Krista, mindenre, azért nem jó a szellemkép. De azóta... Tehát azon gondolkodom, hogyha ezt a polc alán a Mészői Miklós, Alias Molnár Miklós, Öszterházi Péter olvasnál, meg a többiek, akkor azok örülnének-e, vagy sem? Szerintem igen. És nem, nem kötelező felmentésből mondom, hanem mert nagyon fejlett esztétikai érzéki emberekről van szóra. A Mészői Miklósnak volt valami olyasmi mondás, amit pontatlanul fogok idézni, hogy a a szeretet az pont pontosság, valami ilyesmit Ez, ez lehet, élet, hogy így, így van, van, de akkor a Krista És ez rosszul jelent, lát. És az is volt tegyük hozzá. De csak, akkor a. Krista szem, akkor, a Krista szempontjai nem minden esetben állnak helyt, vagy ez egy differenciáltabban vagy ez egy ö, kellene látnom, ráhúzok egy nekem, ilyen kö... nekem a, Nekem a Krista szempontjai azok dogma értékűek, tehát nem mondom kétségbe őket. Csak szerintem az irodalomnak a, az intimitás megsértése, az indiszkréció, és a, a bizonyos kíméletlen pontoság, ez mindig része. Tehát ennek, ennek örök időktől fogva vannak anekdotái, hogy hogyan sértődnek meg emberek, akik egy szöveg részével válnak. Egyrészt mind a polc, mind a műsző, mind a pláne az tudja, hogy aki egy szép műnek a szeretőjévé válik, akkor is, hogyha névvel van megnevezve, az nem ő maga hanem egy fikciós műnek a szereplője, aki átmegy egy szűrőn, még a szerzőnek a szűrőjén. Tehát nem tehetik meg azt, hogy erre megsértődjenek. Én nem ennyit tudok a Mésző Miklósról, akiről viszonylag sokat olvastam. Ő hajlamosabb volt szakmai kérdéseken megsértődni, mint ilyen típusú indiskréciókon. Arról nem beszélve, hogy ugye ismertek a levelezéseik, nagyon sokat tudunk az életük részleteiről. Ezekből azért nagyjából minden olyan, olyan dolog kiderül, ami ilyen, ilyen pikásnak tűnhet a, a felületes olvasónak. Tehát én én ebben nem látok problémát. A Márai Sándor az egypolgár vallomásai után még évcidevekkel később is pereskedett, mert a szereplők megsértődtek, hogy ott felismerhetők voltak. Igen. Fogsz írni szép illődalmat? Hát na, ez micsoda indiszkét kérdés. Én írtam is, kérlek, írok is. Mit? Ja persze, volt, Ige, igen, igen, igen. De azért nem jellemző rád, vagy nem. nem tehát legutóbb mit írtál? Nem mondom meg. Az a tudományos, fantasztikus dolog, az az, az, az volt? Nem, az tudomány és ismerett ismeretterjesztés. De nagyon élveztem. De megjelentő Léczi pirodalmi alkotás. Még erre is volt példa. De nem fordítás. Nem. És nem vagy hajlandó, megmondod, hogy mi volt az? Nem, nem. Majd egyszer egy jobb meg fog jelenni, és akkor majd elmondom. <gül> és én azt olvastam? Nem hiszem. Nagyon csodálkoznék rajta. Hol jelent meg? Feleslegséget a tehát én ezt nem, nem, nem, nem olyasmi történet, amivel én szeretek a nyilvánosság előtt nézni. Állni, hogy meg? Nem, nem. De nem fogod megtalálni, de mindig is. Nem fog megtalálni? Nem. Hát nem is érdekes. Tehát, hogy nem, túl, túl sok szót vesztegettünk már erre, de nekem a szép dolam az, az egy lélegzési közegem, amikor nem tudok élni. Egyszer majd talán valami olyasmi is születik, ami közvésre érdemes. De ez azt jelenti, hogy te folyamatában írsz, legfeljebb nem jelenik meg? Uh -huh. Számítógépen is. Igen, már nagyon-nagyon régóta. Nem csak ugye, az Eszterháziról volt szó, hogy ő, ő meg kézzel írt. és amikor meghalt, akkor az általán nagyra tartott fiatal szerzőknek nagyon nagy lehetően szétosztogatta az írás firájfizeteiket. Ez egy marha dolog lenne feltérképezni, hogy ki az, aki mer beleírni, és ki az, aki vitrinbe teszi. Nem ő van olyan, aki mer beleírni? Biztos vagyunk benne. Szerintem az Eszterádi mindenkit erre, erre salkalnak. Látod, most eszembe jutott az Auster, az egy olyan érdekes dolog, Gábor, amikor egyszer csak az irodalmi emléked olyanná válik, mintha ez megtörtént volna, és nem tudod elkülöníteni az emléktáradban, hogy ez most egy olvasmányérmény volt, vagy veled történt. Mm -hmm. Mert Igen. amit te mondtál, arról eszembe jutott az Austernak, én már meg nem mondom melyik könyve, ahol valami kínai papirárustól akar vásárolni egy bizonyos portugáliában készült noteszt, ami valamiért nagyon megnyeri a tetszését, és amit egyszer felajánlanak neki, és akkor vesz belőle ötöt, de utólag rájön, hogy az egész készletet felvásárolni, és aztán megszűnik a bolt, meg összeveszik a kínaival. Az melyik könyv? Ugyanazt sem emlékszel. Az egészre emlékszel? De nagyon sem ez a. Nem a az a baj, hogy én ezeket angolul olvasom, ez nem az orrákulum or or or or éjszakája? Nem tudnám, elkezdve Szerintem az az. Biztos, hogy ez az. Nem, csak hirtelen. Biztos, ez az orrákulum or or éjszakája, igen. igen. Meglepődtem azon, hogy hirtelen egy olvasmány olvasmányélmény belép az aktív élményeim közé, hogyha a kettő között nem különbség. Hát ennek az a szerbben az jója, amikor a, a, a irodalmi élmény, vagy az irodalmi epizód az valósággal várik, a krasznáj horkainak vannak van nagyon jó terténeteik, hogy által a megállodott figurák hogyan kerülnek át a valóságba. Meg fog jelenni a krasznáj horkai a Margó-fesztiválon, vagy nem fog megjelenni? Szerintem nála ezt senki nem tudja kiszámítani. Elég egy, egy, egy kiszemlítótlanak van ebből a szempontból. Csak a pion... Tényleg van a titanék, hogy meg fog. Tiszek. Én inkább arra tippelnék, hogy fog. Pionnak lesz bemutatója, hogy bemutató beszélgetése, és mondta, hogy fél órával később van a krasznaorkai, tehát nem pont akkor, de hogy ez mennyire szerencsés, de hogy mások érdeklődnek iránta, vagy sem, úgyhogy kaptam egy dedikált példányt a Pion legújabb könyvéből, amin hosszan kacagtunk, mert van. az van belőle. Az életrajzánál az szerepel, Pion István 1984, költő. Ez az első kötetem. mire kérdeztem, hogy milyen költő az, tehát hogy ő eddig költő volt, de most már lehet, hogy azt fogják írni, hogy költő és író. Ez pontosan így fog történni, ugyanezt történt az elmúlt tíz év, vagy 15 év egyik legsikeresebb könyv szerzőjével, Kusovszki délessel, aki világ költő volt, és aztán egyszer csak fogta magát és egy novelláskültet után hívta egy regényt, ami szétrobbant a piracon ennyire népszerű lett. Ez előfordul az emberekkel. Bakács egy műsorban elárulta, hogy azért voltak értékesebb az apja dedikált könyvei, már mint amit az apjának dedikáltak, mert amikor nem volt pénz, és eladta őket az antikváriumban, akkor azért többet adtak. Ez például erre a pionkötetre is majd egyszer állni fog, hogy egy... Én azt hiszem, hogy nem nagyon vittem mert nem emlékszem, hogy valahogy is eladtam volna, dedik... sőt, az apám dedikált könyveit se adtam el, nem tudom, mint az apámnak dedikáltak, de igaz, hogy egy dedikált könyv, könyv többet ér, vagy nem... Persze, nyilván függ a kötet a önmagán való piaci értékétől is, de pont a Pion esetében szerintem teljesen érvényes, hogy ez többet fog élni. Lehet, hogy nem annyit, mint egy Boris dedikálás, de, de többet fog. A dedikálás ez mennyire régi mi foly? Hát attól függ, hogy hogyan definiálod, tehát a szerzői dedikálásra gondolsz feltételezem, mert ugye van, aki dedikálásnak hívja azt is, amikor Más ember mondjuk ajánlásként beleír valamit, és az eléggé régi. Nekem van egy 1690-es első kiadású prédikációs a Párdmány Pétertől, és abban a legszebb vonása az, hogy 300 évnek a papjai írtak bele a fejeddéseket, ami csodálatos módon megmaradtak, Itt egészen fantasztikus. Szerintem ez duplájára neveri az értékét. A szerzői dedikáció az. Ezt valószínűleg a nyári tisztián jobban tud én nagyon-nagyon valószínűnek tartom, hogy leginkább 18. század, végi 19. század elejéig fejlemény lehetsz, rá, a, a személye, És amiről az... te beszélsz igen. arra, hol tettél szert? Uh, arra valahogy véletlenül rábukkantam egy magánkönyvkereskedőnél, akihez fel lehetett menni, meg lehetett ott nézni az egészen fantasztikus őségi nyomtatványokat. És akkor éppen nem tudom, én valami köszönhetően volt pénzem, és akkor beruháztam erre a tényleg fantasztikus, csodálatos fejvvel. Egyszer megmutatom, ha érdekel. Persze. Erről meg eszembe jut a Nádas, aki az Ensesbergernek megmutatta, a Vol vagy a Volter kötetét vette ki ott a könyvtárában, és azt nézegette. Mm -hmm. Hogy hogy tetszik... Um... Ugye ez, ez, ennek a ugye az a szerkezete, hogy, hogy, hogy állandóan talál egy, egy, egy trambulint a konkrét események kapcsán, ahol a nenugrik, és hát gyakorlatilag a, a, a blik és a filozófiai szemle, hogy ilyen egészen vulgárisan fejezem ki magam, aránya, az nálam, tehát én jobban örülnék, ha több lenne benne a blick, és kevesebb lenne benne a filozófiai szemle, de a filozófiai szemle, mert, a, mert hogy a filozófiai szemle az sokszor nehezen követhető. De van benne történeti szemle, pszichológiai szemle, minden, amit, történeti szemle, minden, amit szeretnél. Igen Jó, is. A, a Blik ellen tiltakoznék, tehát szerintem itt tényleg van egy olyan irodalmi érték, és koherencia a különböző szintek között, okay, plusz a lekárkodás fölélemelít. Bocsánat, igen? Igen, akkor rosszul fejeztem ki magam, de érthető volt de talán, hogy hogyan próbáltam teljesen. a kettőt elkülíteni egymástól. És beszélgettem hát, másokkal, is és a könyvről jötti. is volt olyan, aki azt mondta, hogy ezeket a részeket konkrétan átugrottam, én, én, én meg alapvetően nem tudok így olvasni, hogy mindent elolvasok, tehát átfutom, legfeljebb nem emlékszem rá, vagy nem értem. A, Majdnem, ne egy azt mondtam, hogy az minek olvasnádás, de hát persze mindenki szeretne. Hát a nádasnak ez, ez alapvető írói módszere. Két ember szervezkezik száz oldalon keresztül, és közben az ember működésének biológiájától az építészetig mindenféle kikanyarog a meg, Ez. Tehát egy furcsa, hogy meglep fel a jó. Nem vagyok egy gyakorlott olvasó. Igen. Igen, ezért szóval inkább, inkább kifogott rajtam, tehát több könyv van nálam, mint amennyit egyébként én elolvastam. Uh -huh. De most, most ezt olvasom. Mert hát ugye van egy olyan, hát tárgyilagos, kicsit gőgös ösz, ö, nézése, ahogy, ahogy az emberekhez szeretettel, de azért elég kíméletlenül fordul, ami az ember szintén elgondolkodtatja, ha egyált, egyáltalán ezen elgondolkodik, és nem magát a szöveget olvassa csupán. Mm -hmm. Tehát van egy nagyon Rézben sajátos pont kívülállása. Pont érz... Igen, igen, ez részben pont a mésző óta -e egyébként. Azt pedig, hogy te egy nagy mészői olvasó vagyok. vagy arra emlékszem, mert volt, hogy ide, jóformán, hogy én Ausztereket olvastam, te meg egyfajtában a mészőit igen, igen, elejétől a végig. Lassan eljön majd az ideje, hogy akkor, hogyha még emlékszünk egymást címére, akkor meglátogassuk egymást. Úgy legyen. Hogy van a család? Nem nekem szépen idő az élet, de kireknem mostanában. Kicsit valahogy másféleképpen kéne tartani a telefont. Ki lesz nekem? Én nem tartok telefont. Fülhalvától van, úgyhogy nem tudom máshogy tartani a telefont. Honnan a te szavazókörzeted, az hol van? Ez nem egyes szavazókörzet. A Szregben. Hova, hova kell menni? Az, hát a, a, ha jól emlékszem, akkor 54-es szavazókör, vagy nem is tudom. Mi de az Xantusz? Xantus? Gim, egy gimnázium. Nagy, nem tudom, nagyjából a, Hát, milyen? Most a pontos címet nem fogok felidézni, de, de a Balcsú Zsínszky út felé kell majd Igen. elindulni. Én a DNA úti általános iskolába fogok menni. Na, tessék, énnek is fejlődőt az ember életében, én idősebb idősek van szavazta, most iskolában fogok. <hállal> Igen. Én a bolgári hogy meglepődött, hogy mindenről beszélgessünk, amikor azt mondta neki a választási szakértő, hogy Tóth Zoltán, hogy jogosítványjal is azonosíthatja az ember magát. Igen. Azt mondtam, hogy Dáppal lehet-e most már, de azt hiszem, hogy nem. Mintha erről is lett volna szó, de nem tudom, lehet, nem tudom. Nagyon képes, köszönöm. Ja, nem. nem, nem, nem, fejezd, nem, nem. Na, én, na, én, én csak én. kérdezni, a petr most újra aktív, mert ő sokáig szakácsnak állt. Miközben tényleg kiváló választási szakértő volt, de akkor most újra aktivizálta magát? Én nem tudom, ugye abból adódóan, hogy mi egy helyen dolgoztunk átmenetleg a Civil Rádiónál, én őt a legkülönbözőbb helyeken láttam, sőt, családilag is meg is felkedtem bele, de hogy szakácsnak állt volna erre, nem emlékszem. Tegnap nem főzött. Aha, jó, akkor ez utána. És az a hangi alapján, hogy egy elég jellegzetes hangja van, igen. ő volt az, úgyhogy. Azt tudom, hogy a vossal a rozina nem fog tovább fűzni, de arról nem volt hogy a vossal a rozina, az ettől választási szakértő lesz. Igen, ez egy kérdés. Az, ugye nem egy axióm, hogy aki nem fűz, azból választási szakértő lesz, aki meg választási szakértő, az nem főzni tud. Én például nem főzők, de nem is vagyok választási szakértő. Hát én pont olyan vagyok, mint te. Én vagyok nem az, eszi. aki semmihez se ért. De ez most már így... Elfoglassan így kocogni az élet végéig. Hány mókus látta? Ma? Ha? Szerintem hármat. Mit olvastam? Kulka István korai drámait. Kit? Csurka István, híres magyar dráma és novelle író. Kurka? Csurka. Bizony. Hajlamosat vagyunk elfelejteni. Nem, én, nem figyelj, én, én a legutóbb is olvastam Csurket, és a Krista rám szólt emlékezetem szerintem, hogy miért olvasok, de rövidesen találkozunk, és lehet, hogy jól el leszek baszarintva, hogy nem is ezt mondta, meg még kell nekem mindent kibeszélni. Csak Krista, szeretném, ha tudnád, hogy ez a műsor az én irodalmi tevékenységem rész, és így meg magamnak. Köszönöm a rendelkezésre, állást! Én köszönöm, szervus! Iratkozzanak fel. Kövessék. Támogassák. Jem? Személyesen? Személyesen. Meg fog könnyebbülni vasárnap? Hát ezt nem tudom. Megkönnyebbülés... Nincs rajtam teher, vagy, tehát erre nem gondoltam, hogy megkönnyebbülök, vagy nem Oké, okay. akkor ezek olyan Nem érzek olyan terhet magamon, ami miatt a, a vasárnap volt a megkönnyebbülésre aszociálnám. Izgatott. Izgalmas, igen. Nem, az izgatott az te. De hogy izgatott vagyok-e? Um, Várakozó, inkább úgy mondanám. Igen. Olyan értelemben így íz, vizgatott íz, vagyok. Tízes úgy, nem ahogy mondjuk egy vizsga előtt. Tízes skálán nem hatos, mondjuk. Sok minden, sok minden múlik rajta. Az ön személyes életében is. Igen. Igen. Ezzel együtt hatos? Igen. Ezzel együtt 6 igen, mert azért 6 mert úgy érzem, hogy uh, ugye egy kampánynál sose lehet tudni, ez itt talán túlzás is sose, de a legtöbb esetben nem lehet tudni, hogy mi az, ami egy győztes kampányhoz vezet, és mi az, ami uh, egy majdnem győztes kampányhoz vezet, Fogalmazzunk így, mert azt lehet tudni, mi az, ami egy vesztes kampányhoz vezet, azt nagyjából lehet tudni. De hogy mi, az, mi a különbség egy, egy győztes, mondjuk egy kétszázalékkal a másikat megelőző győztes és a második helyezett kampánya között, ez nagyon nehéz. Előre, különösen, előre lehetetlen, utána is nagyon nehéz aztán És ebből adódóan az ember mindig úgy, van, én mindig úgy vagyok vele, hogy egy kampányban mindent megpróbálok megtenni, ami szerintem ahhoz kell, hogy egy ember akár meg is nyerhesse a választást és ezt úgy érzem, hogy ezt nagyjából vagy megtettem, vagy a hátra két napban még meg fogom tenni, tehát hát ilyen értelemben a lelkismeretem nyugodt Nem rajtam múlik az, hogy megjerem, vagy nem jerem a választást. Nem tudja, hogy fél mit jelentett be a miniszterelnök úr, amit olyan nagy délre... Nem. Nem. A facebook már sem mert ott jelenti, de nem. De... Hát, vagy a Kossuth rádióban fogalmam nincs. De visszatérek örömmel Ön itt ennek a beszélgetésnek a főszereplője. Ugye én azt jól érzékelem, vagy rosszul, hogy a vasárnap az egy vizsga? Vizsga? Mm -hmm. é, jól érzékeli, hogy vizsga, csak azt nem tudnám most pontosan megmondani, hogy egészen pontosan, minek a vizsgája, de, é, de vizsga, ez kétségtelen. Én Ön vizsgálzik vagy a kormány? Ön vizsgázik, vagy a kormány, hát, vagy valami harmadik? Igen, itt, kezdőd, itt kezdődik a nagyon érdekes része ennek az egész amiatt miatt, egyébként nem, nem kis mértékben ennek köszönhetően vagyok izgatott, ha izgatott vagyok, mert én szerintem vannak olyan választások általában a politika történetben, de a magyar politikatörténetben is most már hála a 36 éves demokratikus tradíciónak, amelyek vízválasztó választások, vagy, vagy, vagy következtetés, Mindegyik választás következtetések levonására alkalmas, de vannak, amelyek inkább, vagy jobban, vagy hosszabb távú következtetések levonására alkalmas. Egyébként mondok egy példát, mindegyik választás nagyon izgalmas és tanulságos, de ez például a 2002-es választás, az egy, választás volt, kampány. az egy vízválasztó választási kampány volt, és szerintem a 2026-os is ilyen lesz, ami... Ja, nem tudjuk az eredményét, ezért még a, a pontosan tanulságait sem tudjuk megfogalmazni. De ami mindenképpen az elkövetkező két-három választás ö, értelmezési keretét is meg fogja határozni. ismeretes voltam, szerintem már túlzottan ismer ezeken már nem múlik semmi. Megnéztem a Szíjártó, Navracsicsot, Tapolcán, és megnéztem a Balatinc-Magyar Pétert sümegen. És ha azt kérdezi, hogy mire jöttem rá, nehéz lenne megmondani. Nagyobb mértékben ismertem a hazám jelenlegi állapotára, mint azokra a szereplőkre, akikről szólt, konkrétan őrről vagy Balatinc Péterről. azon is gondolkodtam, hogy mi szüksége van önnek, Szijjártó Péter. Miért nekem? Te szerintem egy elemzés akkor hogy mondjam, Akkor mértányos az elemzés, a politikai diskurzusban sokszor előbb volt ennek az ellenkezője, hogyha az adott környezettel együtt elemzi az ember, az adott eseményt. Tehát választások előtt két nappal, mi szükség van egy nagygyűlésre, mi szükség van XY-ra, mi szükség van azokra a mondatokra, ezek csak akkor értelmezhetők, hogyha azt nézzük, hogy választások előtt két nappal vagyunk, melyek az előrejelzések, mi a célja egy ilyen nagygyűlésnek, mit lehet elérni két nappal a választások előtt még. És, és a többi, és a többi. Tehát, amit velem kapcsolatban általában el szoktak követni, nem ön, nem ön, hangsúlyozom, nem ön, és egy vastag vonalat húzott itt ön, és más elemző, úgynevezett politikai elemzők között, azok azt mondják, hogy hát a Navracs is, aki pedig milyen cizeláltan szokott fogalmazni az XY háttér, mondjuk az arena aréna egyórás műsorába, most milyen brutálisan leegyszerűsítően fogalmazott. Hát ez, igen, mert itt teljesen más szövegkörnyezet, más közönség, más helyzet, más szituáció. A stílusok megválasztása az szerintem sok szempontból ugyanolyan alapvető készség, mint a hétköznapi életben. Igen, nagyon más. érdekes az, amit mond. Talán meg tudom fogalmazni, ami a fejemben van. Ha nem sikerül, az akkor, az, akkor nem, nem, nem fog tudni rá jó reagálni. Minden rockkoncerten, vagy a rockkoncertek zömén, amikor jön a sztár, akkor van egy előzenekar. Előzenekarnak lenni nem népszerű. Voltam olyan koncerten ezzel együtt, ahol az előzenekar nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a főzenekar. Nagy kérdés, hogy ami sümegen volt, vagy ami tapolcán volt, ott ki előzenekarnak, és ki a főszám? Én azt gondolom, hogy önnek előzenek arra volt Szijjártó Péter, Balatinsz Péternek pedig Magyar Péter. Mert ha fordítva gondolom, akkor az egész eseménynek nincs jelentősége. Illetve az egész esemény nem önökről szól, mert pedig ezek az önök választási körzetei, illetve az önök választási körzete. E és oké, okay, ezzel még csak valahogy teszem magam. De az egy óriási kérdés, hogy az előzenekarnak a zenei stílusa, az előzenekarnak a zenei vonulata mennyire harmonizál a főzenekarnak a zenei vonulatával, bár könnyen lehetséges, hogyha egészen ellentétes, annak sincs jelentősége, mégis azt gondolom, hogy szerencsésebb, hogyha nincs óriási különbség. Itt pedig mind a két esetben azt tapasztaltam, hogy az előzenekar, ha előzenekarnak lehet ezek után tehát tekinteni Szijjártó Pétert vagy Magyar Pétert, anélkül, hogy ők ezen megbántódnának, mert talán érthető, amit mondok, hanem is értenek vele egyet. egyet. Stílusát és mondandóját tekintve élesen különváltak Valatinsz Balatinsz Pétertől és Navracsis Tibortól, más-más módon, mind a ketten próbáltak valamilyen módon azonosulni az előzenekarral, de mégis egész, nem mondom, hogy tűz és víz, de nem két tűz, és nem két víz volt, ha érthető, amit elmondtam. Érthető, de én nem vagyok benne biztos, hogy az előzenekar-főzenekar analógia, ez megállja a helyét így. Ja, mondjál, hogy miben lehet. Mert itt két regiszter, két külön regiszterről van szó. Tehát ez itt arról van szó, hogy egyéni választókerületi jelöltek, és a párt, az őt támogató pártoknak az országos arcai, szerepeltek együtt, pontosan úgy, ahogyan a mozgósításnak is két frekvencián kell történnie. A tűnök esetében két országos arc van. Nem. Azt mondom, direkt, nem akarnék most itt a Tiszával foglalkozni, mert nem ismerem kellőképpen ott a belső viszonyokat, meg hogy, meg hogy a Palatinc, meg, meg Magyar Péter, Ez ezért most... Tesszi jártópéter és napra, és, és, és azok országos arcok. De én, én tapocán nem országos arc vagyok. Van, akinek országos harc vagyok, persze magyar Péternek Sümegen, aki elmondja, hogy érrágatnám el a magyar fiatalokat csádba, hogy 50%-uk meghaljon. Ő neki országos harc, szerintem egy súlyos szereptévesztés, ami azt, ne, számomra csak azt mutatja, ahogy hogy malíciósan fogalmazok, a budapesti kávéházakban elképzelik a sümegi politikai életet. A nem. Tehát pont ez a lényeg szerintem, hogy én Tapolcán, és erre nagyon büszke vagyok, a választókerületemben én nem országos arc vagyok, hanem helyi arc vagyok. Ott engem ismernek. Tehát az, amikor én kopogtatok, aláírásgyűjtök, telefonálok, akkor a legtöbb esetben, és számomra a legnagyobb dicséret az, hogy az emberek azzal fognak velem kezet, hogy találkoztunk a múltkor a XY ezen a helyen, és ott, és nem tudom mikor. Tehát Szijjártó Péterű országos arc tapolcán. Annak helyen, hogy neki is vannak helyi kötődései. És a, ami, azért nem tudom megmondani, hogy az előbb persze én azt mondom, az udvariasság is azt mondom, hogy én voltam az a sőt, kronológikusan is így következtünk, vagy én voltam keret, ha úgy tetszik, mert az elején és a végén én beszéltem. De azért mégis Szijjártó Péter volt a vendég, én pedig a házigazda. És a, azért fontos ez szerintem, mert ez a mozgósítás két külön Regisztere. Tehát van, akit inkább az országos arcok mozgósítanak. Azt mondja, hogy ő azért szavaz a Fideszre, napolcán, mert ott volt a Szijjártó Péter is, tehát a Fidesz egyik legjelentősebb politikusa, vagy legismertebb, vagy legnépszerűbb politikusra. fontosnak tartotta, hogy eljöjjön, és én kezet fogtam bele. Van, aki pedig helyi. Azt mondja, hogy ő, őt nem érdekli a Szijjártó Péter. Ő neki az a fontos, hogy ott van a Navracsics, aki ezt és ezt csinálta, ezért szavazok a Fideszre. Ez... Nem szükségszerűen belső motivációk, legtöbb esetben egybeesnek, de van, amikor széttartalat, hiszen lehet látni azt is, hogy van olyan eredmény. Én 2022-ben némileg több szavazatot kaptam, mint a pártlista. Tehát vannak olyan szavazók, akik számára Navracsics, mint helyi arc, elfogadhatóbb, mint a Fidesz, mint országos arc vagy, vagy párt. És ezért fontosak szerintem ezek az összejövetelek. Én ezért tartom fontosnak azt, hogy miközben persze önnek igaza van, hogy én országos arc is vagyok, tehát eljátszhatnám azt, hogy én tök egyedül megcsinálom ezt a kampányt, de elhívok más országos arcokat oda a helyben, mert, mert hogy kapjanak az emberek olyan motivációt is, ami nem én hozzám kötődik, hanem máshoz. Ugye az én életemben, az elmúlt időben az egyik legnagyobb változás az, hogy különböző közösségek tagjává váltam, akarva, akaratlanul, és hát ez nekem nem megy könnyedén. Um, ugye akkor, amikor az ön megítéléséről van szó, akkor az ön megítélését nagyon sokszor megelőzi a kormány megítélése, és az ön megítélésére, mint szuverén egyének már nem is kerül sor, mert a kormányról annyi minden rosszat mondanak el, hogy abból adódóan, hogy ön egyáltalán ott tisztséget vállal, onnantól kezdve önnek, mintha már nem is lenne mentsége az ügyben, hogy ön egyébként Navracs és Tiborként hogyan tud helytállni és hogyan nem. Um, és sokszor beszélgettünk a kormány működéséről, amit én ezzel együtt soha se fogok tudni látni, és azt is értem, hogy egy kormány működése az, nem pont úgy alakul, mint ahogy én szeretném, hogy ott az emberek egyébként mindenről szabadon beszélgetnek, mert valószínűleg szétesne a kormányülés, és fontos döntéseket nem lehetne hozni. De amikor önön olyan dolgokat vernek el, amelyekkel kapcsolatban önnek nem volt és nem van kompetenciája, de azt rúlják fel önnek, hogy egyébként az ügyben akkor ott nem föl, akkor ez egy igazságtalan dolog. Ott van előttem, én egyáltalán nagyon utálom, amikor riportelek lerohannak különböző politikusokat, akik éppen megjelennek, és másodpercek alatt akarnak kiszedni belünk valamit, ami az egyébként nem rendelkezésre állásból adódik. És most, amikor volt a GD Vence-nek a MTK sportpályán, vagy Sportparkban való, Megjelen, akkor a Telex Report elője megkereste, a, megtalálta a Lantos Csabát is feltett valamit a pálinkás századossal kapcsolatban, és azt válaszolta neki a Lantos Csaba, hogy ez mennyiben energiaügyi probléma, csak hogy ne az ön felvetésén vagy ne az ön személye legyen. Ez egy megfelelő mód? Rosszul működik a sajtó, rosszul működik a politikus, vagy így működik a sajtó, és így működik a politikus, és nekem tudomásul kell vennem, hogy ennek a halmazával állok nap, mint nap szembe, csak kampányidőszakban egy kicsit több a soknál? Valószínűleg így működik a sajtó. A, én, az én szívem a politikus felé húz, amikor erről van szó. Én úgy gondolom, hogy, ha valaki nem kötelező belpolitikai újságírónak lenni, de ha valaki belpolitikai újságíró, akkor elvárható lenne egy minimális szakmai műveltség, vagy egy minimális informátság. Engem mindig lenyűgöz, amikor arról van szó, ilyeneket írnak, hogy semmilyen Zsolt beterjesztette ezt és ezt a törvényjavaslatot az országgyűlésnek. És ezt is személyhez kutik, és magam előtt látom személyen Zsoltot, aki... Az éjszaka megfogalmazza a konyhában, az asztal mellett a törvényjavaslatot, és nem szól senkinek se a kormánytagok közül, és sutiba benyújtja. És, tehát, hogy, hogy az újságírók lehet hogy, lehet, hogy abból adódóan, mert mindig van egy hajlam, hogy népszerűbb dolog, ha meg van személyesítve egy politikai akció, személyhez köthető. Mert lehet, hogy abból adódóan, hogy egészen nem, nem tudják kezelni azt, hogy a, a kormány ez mint olyan egy entitás, ebből adódóan ö, állandóan személy, megszemélyesít kérdéseket, ugyanakkor felelősség szempontjából pedig most. Tehát úgy gondolom, hogy a, a másik, amivel szoktam találkozni, és a Lantos Csaba kérdésében is valószínűleg ez volt benne, hogy úgy képzelik az újságírók, hogy mi tulajdonképpen együtt élünk egy kibucban, vagy, vagy egy ilyen kommunában, mondjuk a kormánytagok, és mi folyamatosan együtt töltjük a napjainkat, egy szobában ülünk, és beszélgetünk a világ dolgairól, és éppen ezért minden pontosan tudunk, ami a másikkal történik, és, és pontosan ugyanolyan tájékozottak vagyunk, és ugyanaz a véleményünk is. És közben nekünk, mint politikusoknak pontosan fejben kell tartanunk az újságírókat, mert az újságírót nagyon feláborogottan tudják visszautasítani azt, hogy mi nem egészen vagyunk tájékozottak az ő érdeklődésükben, az ő ügyeikben, vagy egy kicsit itt, uh, egy kicsit kicsit nem volt így mindig? Ebben, va, ebben van eltolódás Tudom. az elmúlt időben? Szerintem van. Tehát akkor mindig van eltolódás, amikor nincs meg az a józan felismerés, szerintem, Tehát én, hogy mondjam, én a politikusoknak annyi, annyi hitelt, kérnék az újságíróktól, hogy, és ez egy régi vitám volt újságírókkal, aztán már felhagytam ezzel, hogy ez bizonyosan, mert rájuttam, ez teljesen reménytelen dolog, én hogy ebb nyilvánosság előtt egy újságíró, én szerintem, az én meglátásom szerint sokkal könnyebb helyzetben van, mint egy politikus, ugyanis az újságíró, tényleg így gondolom, tulajdonképpen bármit leírhat. Persze erre azt mondják, hogy de ott van a helyreigazítás, meg ott van a sajtóper, meg és a többi, ezek már mind utánlövések. Tehát ha valaki leírja a mai tudósításban, hogy Navracsics a fialával folytatott beszélgetés szorán, során nyilvánvalóan illuminált állapotban volt, hiszen teljesen összefüggéstelen mondatokat mondott, és ez megjelenik a legnagyobb nézettségű online területen, akkor én ezután nyába futok, úgymond reagálásként, szemenszedett hazugság, követelek magamnak, helyreigazítás, sajtóperceket megnyerem fél év múlva, vagy két hét múlva, ez már reparálhatatlan kár egy politikus sikerességében. És ez, ez olyan aránytalanságot idéz elő, aminek következtében szerintem egy politikus és egy újságíró között nem egyenlő a, nem egyenlő a kapcsolat. Egész nem egyenlő. A Én tudom, hogy ön arra szokott hivatkozni, hogy a rendelkezésre áll, és ön tényleg ahogy tapasztalom, sokszor rendelkezésre áll, de vajon ez az egész helyzet egyebek között nem következik -e be abból, hogy mégis a rendelkezésre állásnak az a módja, ami régen sem volt egy egyszerű dolog, most még bonyolultabbá, vagy még ellentmondásosabbá vált. Valószínűleg a krakéler fiala jött elő belőlem tegnap, Vitályos Eszternek nem tudom a telefonszámát, megtaláltam az e-mail címét, és azt írtam neki, hogy gratulálok ahhoz, hogy az utolsó kormányinfón a kormány sajtót leszámítva egyedül a Hávály végének sikerült neki öt percet adnia, amivel olyan ordító hibát követett el, mint a kormányinfót vezető államilag megbízott ember, ami alapján én soha többé nem engedném oda őt a kormányinfóhoz. A motoráról akkor már nem is beszélek, hanem egyszerűen csak a, a, a választás előtti kormányinfón ilyen uh, aránybeli tévesztést valaki véletlenül szándékosan nem követhet el. Uh, de nem, kö, ne, nem, nem, nem, nem abból adódik egyebek között ez, hogy a rendelkezésre állás menet közben megváltozott, és ebből is adódik az, amiről ön beszél. De, de én meg azt mondom, igen. De én úgy gondolom, hogy a rendelkezésre állás részben vagy egészben azért változott meg, mert az a bizalmi hangulat, ami talán a 90-es évek elején talán még meglehetett politikus és újságíró között, ami azt tételezi fel, hogy végső soron, bár nagyon sok részletben ellentétes érdekű egy politikus és újságíró, de végső soron nevezetesen a, a, az információra éhes, választópolgár hiteles tájékoztatása, ez egy közös érdek, és ebből adódóan én ma nem tudok olyan, olyan politikus újságíró kapcsolatról, amely baráti lenne, nem manipulatív, tehát nem olyan, hogy az egyik ügynek a másiknak, akármelyik akármelyikének, de mégis olyan, olyan beszélgetéseket tenne lehetővé, amelyben egy politikus vagy egy újságíró, a kettőnek vannak titkai a másikkal kapcsolatban, önzetlenül, haszonelvűség nélkül, csak az információ pontosabb, vagy a tények pontosabb megismerése céljából egymással információkat osztanának meg. Én nem tudok ilyen kapcsolatot. Lehet, hogy van, ami nem pártelvű, tehát adott esetben nem tudom én egy. egy Tiszás és egy magyar nemzetes újságíró, vagy egy, egy Fideszes és egy Alexes újságíró között, nem tudok ilyen bizalmi viszonyról, amikor ugyan nem értenek egyet politikai kérdésekről, de meghallgatják egymás véleményét és egymás információit, és ez minőségi újságírást eredményezne. Én szerintem a Magyarországon a politikai újságírás nagyon-nagyon alacsony színvonalon, nagyon alacsony színvonalon. Alacsonyabb a politikai újságírás, mint amilyen maga a politika? Sokkal. Sokkal? Igen. Szerintem sokkal. Szerintem kifejezve ma, tehát, hogy, hogy ne aktuális tény mondjak. Tehát az, hogy én 2014 és 2019 között nem az Európai Parlament képviselője voltam, hanem az Európai Bizottság egyik biztosa, ez szerintem a magyar belpolitikai és megkockáztatom, hogy az Európa politikai újságírók jelentős részénél sem ismert tény. És hát én ezer, amikor biztos voltam, akkor ezerszer találkoztam ilyen népszerű újságírók, kérdezgettek engem úgy, mint európai parlamenti képviselőt. És amikor kínos volt interjú szituációban, és amikor interjú kívül megpróbáltam nekik elmagyarázni, hogy én nem az Európai Parlament képviselője vagyok, hanem az Európai Bizottság tagja, akkor szemmel látható volt számomra, hogy ők, ők ezt nem, is, nem is értik, hogy az Európai Bizottság, most már, most már az Európai Bizottság értik, mert a magyar belpolitika jelentős szereplőjévé is vált az Európai Bizottság, de akkor ez egy nem ismert intézmény volt. Politikai kérdésekkel foglalkozó újság, népszerű és ismert számára. De én most is a saját területenből tudnék, Tudsz azt szám példákat mondani a, a, a mostani, tehát a közigazgatás, illetve a területfejlesztés ö, területéről, amikor velem egyébként tárgyaló újságíróról látszik, hogy minimális szinten nincsenek felkészülve azzal a, a, a, a, a, a, a területtel kapcsolatban, amit, amit én, amivel én foglalkozom, és ezt úgy gondolják, hogy ez nem lényeges egy. És akkor ezért aztán nem is, azon, nem is olyanokat kérdeznek. Ebből jönnek mindig azok a kérdések, hogy Orbán Viktor március 18-án azt nyilatkozta, hogy ön mit szól ehhez? Lázár János, nem tudom mikor, ezt mondta, ön mit szól ehhez? És ezek azok a intellektuális biztosítékok egy újságíró számára, amelyből úgy gondolja, hogy egy interjú megoldható, akkor is hogy teljesen felkészületlen. Mit gondol a saját IDA ezt megírtam, az most jelent meg a. Tudom, azért kérdezem a, Azt gondolom, hogy föl kell kelni április 13-án is, vagy fekszik az ember, ez attól függ. Lesznek nyilván önök, akik fekszenek. 12-13-ára virelő éjszaka lesznek, akik lefekszenek és föl kellnek. hol lesz? Kell venni egy mély levegőt. Hát én 12-én uh, tapolcán és ajkán. Uh, Szeftről. Ugye ez mindig, ez egy. Ott, ott, tehát ott, ott, ott Tapolcán és Ajkán. Tehát ez mindig egy megosztott este, ilyenkor, akárhogy is van, akárhogy is alakul az eredmény, mert a sübegélyek általában a Tapolcára jönnek be, és a választokönet déli része általában Tapolcára jön be, a választokönet északi része pedig Ajkán találkozik, tehát nekem meg kell osztanom az éjszakámat, és, és mind a két helyen jelen kell Nem lehet majd olyan kérdést értelmesen föltenni, hogy őről mondtak-e véleményt, vagy a Fideszről. Már csak azért sem, mert ez nem fész szétválasztható. Lehet, lehet olyan eredmény, lehet olyan eredmény ami, ami, amiből... Tehát az egyik nagyon érdekes kérdése szerintem a 26-os választásnak, és nem csak magamra vetítve, hanem általában kivetítve, hogy érezhető lesz-e majd az eredményekben a, a választáson belül az egyéni választókerületi jelöltek, Személye vagy súlya. Azaz az országos hangulat határozza meg, és gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kit indítanak Mind el. Én úgy választok. Ezt hát, az... tudja. Én nekem annak tipjét, tehát én, én úgy gondolom, én abban hiszek, azért is, hogy egyéni választókröleti jelölt, én abban hiszek, hogy a személyiség és a befektetett munka megjelenik az eredményben. Tehát, ha valaki végig dolgozta a négy évet, és, és igyekszik mondjam, beágyazódni az ottani helyi közösségekben és társadalmakba, akkor, akkor ennek hoznia kell az eredményét. A, a listás eredményhez képest is akár. Ha, ha, ha nem sikerült, akkor, akkor teljesen mindegy, hogy, hogy ki indul. Ez el fog dőlni. Szerintem az, hogy például az egyéni eredmény és a listás eredmény között lesz-e különbség, a jelöltek vonatkozásában, ez pedig egy fontos és nagyon érdekes kérdés. Tesze a választópolgár különbséget az egyéni jelölt és a listás preferenciája között, vagy nem? Ez egy érdekes kérdés, úgyhogy de ezt ma nem tudom megmondani. A kutyák visszavonulása az ön választási körzetében az ön számára megmagyarázható? Én sosem, szerintem a, kutya, a kétfalka kutyapártnak a saját vagy öndefiníciója, viszont egy viccpárt, ez, ez mindig is bizonyította. Tehát én nem tudom, hogy Budapesten ezt pontosabban meg tudják mondani hogy a 12. kerületi polgárok, akik itt Estogalmá. Gyuriannal beszél. Élnek. Na hát akkor meg hogy ez mennyire komoly. A kétfalka kutyapárt itt a választókörben soha nem volt komoly. Sándor Balázs, aki az itteni jelölt volt, 2022-ben még valamennyire kampányolgatott, most 26-ban egy nem is kampányolt. Országos plakátok vannak kitéve a választókerületben, Sándor Balázs magáról nem is tett ki plakátot, meg se, én nem találkoztam vele, nem is csinált semmit, meg se szólalt, csak a visszalépését jelentette be, tehát nagy érvágást szerintem nem jelent. Német Károly? Hát ővele sem, a nevével találkoztam, egyébként nem, nem jött el a, a vitára sem, ami volt a polcán, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyunk, hogy például ő ajkai, tehát elképzelhető, hogy ott az ő közösségében. Ugye heten indulnak az ő közvetében, az soknak számít? Igen. Ahogy, ahogy néztem a többi választókerületet is egy Kicsivel több az átlagnál, de nem vészesen. Vince Olga, Ő a Jobbik jelöltje. Nem, hát és nem, nem. ő a Szolidaritás pártja és a munkás pályat, a Jobbik jelöltje, az Fülöp László. Ja, most, de akkor ő nem tudott, akkor ő nem, igen, de akkor ő nem tudott elindulni. El, elindul. el, el, el. Ja, tehát nem hiszem, tehát ő sem, meg a Fülöp László sem fog, szerintem, különösebben szerepet játszani. Geri Gerics más, ő ott volt a Vitán is, szerintem jól szerepelt és azt érzem, hogy itt van a választókerületben a mi hazánk iránt, hogy szóval van egy szimbátia égységen, szerintem ő mérhető lesz. Én úgy gondolom, hogy ebben a 3-tól 6%-ig terjedő arányban fog kapni szavazatot. Ugye lezárult a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által indított véleménynyilvánító szavazás, amiről múltkor szó volt. Ennek jelentőségéről és eredményéről a jövő héten még fogunk tudni beszélni. Én biztos tízest lennék, ha az ön helyében lennék, de nem vagyok az ön helyében. Tehát bennem nagyon, én nagyon izgatott lennék. mondod fel, hogy biztos mi le, tiszás lenne? Nem, nem, biztos, hogy hat, nem hatos, hanem tízes lennék izgatottsággal. Tízes? jó, tízes. hogy nagyobb. Hát nézd, ez kell egy, a, kell egy adag fatalizmus. Ez egy kicsit olyan, olyan, én Nagyon le lennék ilyen. forrázva. Tehát, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy e, ugye ön egy fegyelmezett ember, ő nem fogja azt mondani, hogy ez a Fideszről szól, de, de egy ilyen esetben e, veszteni, egy ilyen esetben nyerni, az konkrétan égésföld. Persze, égésföld. A, ami, ami nekem, hogy mondjam? És a nem lehet, a, a vereséget nem lehet jól megmagyarázni. A győzelmet meg nem kell. Nem. Vereséget sem kell. Úgy vagyok vele, hogy ezért, ezért, ezért tartottam fontosnak, hogy listán ne legyek fönt. Mert szerintem, ha listán fönn lennék, akkor nyilván előkerül helyen lennék, mint kormánytag, és nyilván listáról akkor is bekerülnék, ha egyéniben veszítettem volna. Akkor kellene magyaráznom. Akkor kellene magyaráznom, hogy kikaptam ugyan egyéniben de a pozíciómnak köszönhetően a listán egy olyan helyet sikerült kapnom, amivel bekerülök a parlamentbe, akkor kellene magyarázni, hogy én mit, kerülök old, mit keresek old. Így nem kell magyarázni, a vereséget sem, annyit kell magyarázni a veresége, mert így döntöttek a választott polgárok, és én ezt tiszteletben tartom. És ez nekem megnyugvást ad, hogy a, nem a vereségben megnyugvást, hanem az, hogy akkor én úgy gondolom, hogy én mindent megtettem és mindent megteszek azért, hogy ezt a választókerületet akár meg is nyerjen. Ha ez nem kell a választópolgárokat, akkor ezt tudomásul veszem, és azt mondom, hogy rendben van, nem rajtam múlva tudom. Én el tudom egy olyan verziót is egyébként, hogy a Fidesz nyer, ő nem nyer, és Orbán Viktor mégis ön teszi meg a, a közigazgatás miniszterévé, mert nem a megválasztott egyéni képviselőt látja benne, hanem azt a Fidesz-KDNP tagot, aki ért hozzá, mivel én nem azt mondtam, hogy én azt szeretném, hogyha a Fidesz nyerne, hanem azt mondtam vele, hogy az ön személyes megítélését én nem teszem függővé az önválasztási győzelmétől. Értem. De én úgy gondolom, hogy ha a Fidesz országosan, én pedig nem nyerek itt a választókerületben, az egy súlyos ítélet az én politikai teljesítményemre nézve, itt a választókerületben, amiből adódóan én nem követelhetek, vagy kérhetek magamnak az országos politikában szerepet. Igen, ez az a jó, Nem csak én azért mondom, értem, de én meg elmondom az én Igen. Ezzel. Ez az a logika, ami belőlem teljesen hiányzik. Sajnálom, hogy civil maradtam. De az jó, akkor Jövő héten folytatjuk. Igen, köszönöm szépen, köszönöm a Önnek is. Nabrás istibolt Tibor, hallott. Visszahívás. Adok egy telefonszámot. Jaj. Vagy megtalálod benne? Jó. Jánoska már úgy van az én telefonomban, hogy akár az övé is lehetne. Jaj. Halló? Halló? Ez borzasztó. Mondja azt, hogy egy, kettő, három, lehet, hogy majd messzencserésbe tudjuk adni, vagy azon nem. Egy, kettő, három, a gyerek. Jó, halló? Felhívunk ez borzasztó. Jó. Ők kint lakik a civilizációból hogy a civilizációnak egy másik, másik részén van a tanya világban. Elnézést a tanya világtól, elnézést a ligácstól. elnézést úgy általában mindenért. Én nem változtattam a véleményemen, elmegyek vasárnap szavazni, és a változásra szavazok. Ség. Elvileg itt volna? Jó. Halló? Ez jobb. Na, ugye, hogy jó? Jól van, csak... Figyelj, téged, a vonal... sok ahogy szokták mondani, soha se lehet már felhívni. Nincs. Hát, figyelj ide, ez a, a rádióaktivitástól függ. Tehát, hogy atomvillanás előtt föl lehet hívni, atomvillanás után nem. Atomvilládás közben nem lehet hívni. Atomvillanás után is fel lehet hívni, csak akkor már nem veszed föl. Csak már nem veszed föl, igen. Komolyan mondom, annyira vicces ez a dolog, 2026-ot írunk, és itt nagyjából ilyen... Figyelj ide! Azzal szoktam vigasztalni a helyi közönséget, hogy miután manapság modern hadviselés van. halasz? Persze. Ja jó, tehát miután modern hadviselés van. Csak néha hallgatja a az is hadviselés. Hadviselés. Igen. Ja jó jó, oké. jó. van kapcsolva a tévé, és itt látom az arcodat, és szoktam nézni. Mit mondott fél nyolckora miniszterelnök? Nem tudom, nem foglalkoztam, vele elegen volt, Bájá, haj foglalkoztam. Te tudod? Mit mondott? Ők a biztos választ. Ők a biztos Jó, hát igen. Figyelek, igen? Na, szóval szoktam itt végigasztani a helyi közönséget, hogy a modern hadviselés idején mi kileszünk kerülve. Mert se GPS-en, se izén, semmilyen módon meg telefonálni se lehet meg egyáltalán, a modern harci technika ide, a homokhátság ezen részébe nem tud idejönni. Csak legfőjebb a múlt századi, a T-34-es. Nekem erről eszembe jött a Lázár János még abból az időből, amikor beszélgettünk, és kérdeztem, hogy hol van, és mondta, hogy bugyiban itt a világ végén, ma már biztos nem mondana ilyet. <gül> Mennyit hát, változott a világ, tösök. Hát, figyelj, <gül> komolyan ez nagy megnyugvással tölt el. Mi leszünk az utolsók között, hogyha itt kitör a nagy háború, ugye? amit én tegnap végig hallgattam, mert hát ezzel faszom megál. na mindegy, akkor ide nem fognak ide találni. Hát az oroszok oda találnak. Jó lehet, de mi leszünk az utolsóknak. Jó, meg nem egyébként nem tört. is olyan izgalmas ez a környék. Hát ki tudja ki, ki mit keres. Hát igen, ez egy jó kérdés, igen. Nagy kibit keres. Mert... Izgatott vagy? A lémet Én? Hát, igen, miközben ugye hallgattalak benneteket az előbb a napra, Csicsa. nem a pillanattól vagyok izgatott, hanem e, tehát a naptól, mert egyébként halálosan frusztrált vagyok, hanem e, hát mindig szokott lenni egy egy távolabbi vízióm arról, hogy mi minden történik, meg mi. most levadulnak a szereplők a színpadról, és minkelnek, összerakják magunkat, és egy teljesen más leosztásban, vagy felosztásban visszajönnek a színpadra. És ez, a, ez hogy mi történik majd a következő háromszáz évben, ez nagy részt most, vasárnap el fog dőlni. Igen. Ne fogd a fejed. Hát, <gül> lehet, hogy leesik. Igen, igen, igen, igen. És igen, nagyon izgatott vagyok, mert egyebek mellett itt vannak a gyerekeim, az udokkáim, és az, amiről szól most valójában a kérdés, azért vagyok izgatott, mert nem tudom megítélni, hogy, hogy honfitársaim tudják-e, hogy miről szól ez a választás? Persze, ugyanúgy tudják, mint te. És ha nem tudják, akkor meg rólad gondolják, meg rólam, hogy ugyanúgy nem tudjuk, mint ahogy mi gondoljuk, az, hogy egyesek nem tudják. Jó, hát akkor... Én nem teszek magam én, is más között különbséget. Egyenrangúnak érzek mindenkit a saját szavazatommal. Én ugyan nem tudom most elképzelni, hogy miért gondolod azt, hogy én nem értem magamat egyenrangúnak, vagy másokkal, nem erről beszélek. Én szerintem van ennek a választásnak egy olyan tétje, amit nem biztos, hogy mindenki föl fog. És elnézést kérek ezért a nagyképűségért az az érzésem, hogy... Jó, én még finomabban nem tudok fogalmazni, hogy nagy valószínűséggel nem mindenki fogja föl. Bár az Orbán szeglep elmondta. Én ami egy... egyébként egy metaforával felér. Egy igazi metafora, és Freud levegett a színpad fölött. Mármint a nyugati olaj, vagy keleti olaj. És ez nem az olajról szól. Um, nekem meg a Márkizai volt a lelki szemeim előtt. Hogy? Hát, amikor a vereség után ott állt a színpadon a családjával, Donát Annával, meg a karácsonyjal, mindenki ott hagyta, mint Ebba Szaharát, beszélt mindenfélét, egy olyan arccal, amiről minden lerít, és közben ugye Éh. most ismét vissza van emelve abba a közegbe, amiből, amiből ugye el lett engedve, mint futóbolond, Miközben azokkal a szereplőkkel, akik ott ő cserben hagyták szerintem azóta se normalizálódott a viszony, vagy nem beszélték meg ehm, nagyon furcsa terep ez a politika. Hát én egyrészt azt állítom, hogy a politika nem valami speciálisan furcsa terep. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a hétköznapi viszonyokban itt mi magyar, mi magyarok így viselkedünk egymással. És ez nem egy speciális. Amúgy meg Márkizaj Péterhez csak annyit, hogy megdolgozott érte, hogy egyedül maradt a színpadon. Sokat tett azért a kérdekében. Az, hogy ez a dolog kudarc volt, az a magyar történelem egy komoly tragédiája különben. De ennek a felelősei megnevezhetőek. Megnevezhetőek. Ugye, amikor Péter. Igen? Igen. Nem, figyelj. Márkizaj Péter, Ferenc, Dobrev Klára és a többi ilyen. Az a pártelit, amelyik a koalícióba úgy néz, úgymond szövetkezett egymással, átverte a magyar választópolgároknak azt a részét, amelyik mondjuk nem kedveli. Hát legyen. figyelj, ha valamiről sokat beszéltem, pedig hát ugye az már egy ilyen, azt nem tudom, hát látod, az már szerintem engem a, a, ebben az internetes periódusomban ért, én meg vagyok róla győződve, ez, úgy kellett, hogy legyen. Én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, én mélyen kivoltam akadva ezen az egész előválasztáson, ahogy a pártok egyébként Eh, kitolták az előválasztás kapcsán a kirakatba, hogy itt minden transzparensen működik, és utána elkezdődött valami olyan sötét lögdösödés, dohányfüstös termektől kezdve, edzőtermeken át, a legkülönbözőbb helyekig, amiben egyébként a te pártod is élen járt az MSP. Valami, valami egész infernális én... volt, nagy kérdés, hogy ezt a márkizai zaj megtudta volna -e akadályozni. Egyedül nem, nem, nem, nem. Én ilyet nem mondtam. Én ilyet nem mondtam, és egyéb, nem, nem, egyébként milliméterre egyetértek a diagnózisoddal. Az én pártomot csak azért nem mentettem, mert az én pártom ebben a dologban, a, a, hogy is mondjam neked, a nyilvánosan szeretkező közül az volt, akinek puha volt a pöcse. Tehát itt egyébként mindenki e, igazat, én nem mondtam, élet, hogy a Márti zajfelelős ezért egyedül. Csak annyit mondtam, hogy ő, mint jelölt, ő maga is megtett mindent annak érdekében, hogy egyedül maradjon a színpadon. Nem tudom, emlékszel -e arra az elhíresült gondolatára, amikor megválasztották, hogy ő leváltotta az ellenzéket. Megvan? Meg. Hát figyelj, figyelj, ő egy bizonyos szempontból az előfutára volt a mostani Magyar Péternek a szövegzetét tekintve is. Hozzátéve, hogy ilyen Török Gábori hasonlattal, amint itt nem egy nemzet hanem el, hanem ugye az ellenzék, hogy fog elsüllyedni bármilyen eredmény után is, majd 2026. április 12-e után szomorúan nézem. E, Tegnap összefuthattam volna e, Gréci Zsolttal, de őszintén reméltem, hogy nem fog megszólítani, és elmenekültem attól a szituációtól. Tehát hát, hát, a szemkontaktust hát, megszüntettem, hogy még véletlenül se kelljen vele beszélgetni. E, de ami ennél rosszabb, a személyek, bár ez egy régi ismerettség volt annak idején, talán még civil korunkból értek, nem talán. E, de egészen szomorúan és, és, és, és döbbenten nézem dobrevklárának Klárának az álmokfutásat. Megért, emberleg megértem. Emberleg megértem, az a félelem, hogy megszűnik politikai tényező lenni, miközben családi dráma és egyéb meg, meg erre tette föl. De, de hogy, meg hát ugye pillanatok alatt szűnt meg egy kvázi birodalom, de Hát ott nagyon komoly gondok vannak ott, addig, ott, ott a Dobrev fejében. Legalábbis ez tükröződik a szemében. É, egyrészt azt szeret, éppen azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, hogy most uh, vasárnap előtt uh, hogy kerültünk abba a helyzetben, hogy mondjuk a Márki Zajnón meg a Török Gáborról beszélünk, viszont a Dobrev kára, ez fontos. Uh, részt. Én azt gondolom nekem azért, ebben van némi rutinom, igaz, hogy nem volt nekem semmilyen birodalmam, de van élet, van élet a parlamenten kívül, van élet hatalmon kívül, és hogyha az ember azt gondolja, vagy van valami küldetéstudata, ez olyan hülyé hangzik most, nem. akkor ez a két dolog, Azért nem kell, hogy szorosan összefüggjön. Ha valaki, aki hivatásszerűen, és most nem arra gondolok, hogy fizetésért, hanem hivatás és elkötelezettség szintjén politizál, akkor pontosan tudja, neki meg végképp pontosan elvileg. Ő az egyetlen abból az egész brigádból, bár a, az apró családból, meg Gyulcsány Ferencből, akinek annyi esze van, hogy tudja, hogy dolga van, dolga lesz. Akármilyen felállás lesz. Akár orbán akár Magyar Péter. Ezt a, ezt a hisztériát, amit lelendez, hát bocsánat, kérek, egy profi politikus, és egy fiatal ember, hát dolga van. Szavadat én, van. Én, én, én, én, én, én azt látom rajta, hogy valójában a helyét nem találja, de azt a luxus nem engedheti meg magának, hogy ne szólaljon meg. Én biztos azt mondanám, én biztos azt mondanám neki, hogy jobban járna, hogy ha, ha csendben szenvedni el azt, amit el fog szenvedni, mint ahogy most viselkedik. A végeredmény szempontjából nincs különbség. Az önérzete sérül, illetve hát az önérzete lehet nagyon sajátos állapotban, ha egyébként ő közben, mint kvázi tükörben, Mármint az egyes interjúkat látom, tükörfunkcióban nem látja ugyanezt. De hasonló, mondok, de. de igen? Igen. Azt akartok csak mondani, hogy először is, hogy most komolyan mondom, eddig egyetlen választása se, a 90-esre se, mert az, hogy rendszerváltás lesz, azt igazából nem a magyar társadalom döntötte el. Nem volt sorsfordító, de ez most az és Dobrev Klára, aki időnként elejti, ráadásul uniós parlamenti alelnök is volt, neki elvileg fogalmának kéne rendjen arról, hogy ez a százegy néhány éves kérdés, hogy a balparton vagy a jobbparton fogunk kikötni, keleten vagy nyugaton, ez az ő gyerekeinek és unokáinak az életéről szól ez a mostani választás meg az, eny, az én gyerekeimről, ezt mondom mondom, én nem dramatizálni akarok. Én lányom is el meg szavazni, beszéltünk a múlt héten. Na hálózének, az, az én lányom meg jön szavazat számlálni a, a, az egyes szavazók körületben, a nyilasok delegáltjaként. Tehát az én meggyőző képességem arra nézve, hogy merre volna politikailag a helyen való út, és a magyaroknak merre kéne menni, hát nem túl sikeres legalábbis két lányom tekintetében. Másfelé más keresitek a világban a helyeteket, most én erről nem fogom. Ez így van. Um, Jó, el vagyok ezzel. Kovács Gergely tekintetében is azt látom, hogy megvan zavarodva. A Nagy Dávidéban kevésbé um, velem még majd fog beszélgetni. Um, és én e, meg nem mondom, hogy miért, általában nem szoktam ilyet tenni, sőt, azt hiszem soha. Külön választom Kovás Gergelyt e, és a kétfarkó kutyapártot, mert a Kétfarkú kutyapártot, mint magát nem gondolom felelősnek azért, amit a pártvezetése, vagy konkrétan Kovács Gergely elkövetett, bár most kétségtelen, hogy valószínűleg e, az ő stikléjeit e, ők is meg szívni, a Kovács Gergely a sikerével, hogy elérte, hogy polgármester legyen, gyakorlatilag a saját bukását idézte elő, mert egy olyan formalizált helyen, ahova most került, oda már az előző Kovács Gergely nem illeszthető be, és ez bukott uh -huh. most le az elmúlt időben, uh -huh. és nem arról van szó, hogy egy polgármesternek öltönyben kell járnia, hanem arról szól, hogy azzal nem lehet megmagyarázni az édesapjától való kosi vásárlását, hogy nemrég ezt visszavásárolta a pártól, és kétségtelen, hogy akkor ez nem volt jól, mert a pénzügyi fegyverem az nem így működik, de Kovács Gergely így gondolkodik róla, miközben az ő kerülete, e, nyilvánvalóan, vagy az ő által vezetett kerület, ahol én is lakom, az önkormányzat, nem ezzel a logikával e, működik. E, Kovács Gergely e, nek annyi, de hogy ö, egyébként maga a kétfarkú kutyapártnak is annyi lenne, én őszintén drukkolok a kutyapártnak, hogy élje túl Kovács Gergelyt. Nehéz lesz, hiszen egyébként a Tisza és a... a, a, a a két kutyapárt olyan nagyon sokban nem különbözik a tekintetben, hogy nem tudunk a párt működéséről sokat, hiszen egyik, egyik pártnak sem jelentős a tagság, és a belső viszonyokat azokról jóformán semmit nem lehet tudni. Ezügyben többet tudok a kutyapártról, mert ugye maga a Kovács Gergely mesélt ennek a formalizáltságáról, illetve nem formalizáltságáról. Ebben majd alapvető változásokra lesz szükség, vagy megszűnnek. Nem tudom, hogy miért, hogy hallgattalak, az jutott eszembe... De a Mérő ezt a filmjét éveket. mégis aljasságnak találom. Egy politikai megrendelésnek akkor is egyébként, hogyha nem politikai megrendelésre született. Őszintén elmondom neked, hogy egy ideje a magyar politika ezen részével egyáltalán nem foglalkozom. Én megnéztem egyébként a mérővereájék filmjét, felfogtam azt, amit felfogtam előtt, de nekem attól a pillanattól kezdve, és most már ez lassan másfél vagy két év, ahogy a kutyapárt bevodult a közhatalomba, onnantól kezdve látható a maga nyelvi kreálmányait fogom ide idézni, ez olyan, mint amikor a élén találkozik a baktalan Mikával. tehát hogy egy ilyen e, e, beléptek fél lábbal egy ajtón, a közhatalomban, abúgy meg az egész illúzió arra épül, hogy ők nem lépnek be. Ehhez képest, hogy a Kovács Gergely ugyanolyan ember, mint az összes, sajnos az összes, akiket idáig ismertem, ez egy csalódás, hogy a sok-sok dolog kellős közepén az apja autója, meg az ő autója, meg a nem tudom az autója, miközben a Vagyonkezelők Központ igazgatója még mindig nincs felfüggesztve. Ja, hát nem tudok mit hozzászólni. Őszintén szóval ezer ilyet láttam már, amikor egyébként megmagyarázzák az emberek, amikor hatalomba kerülnek, mindazt, amit ígéretük szerint soha nem tettek volna, majd aztán megteszik és elkezdik el megmagyarázni. Hát, a Kovács Gergelyt, és agyasült. Ne, nekem csak azért, lettek, hogy kit egy... anyasült, az mind csalódik. Vagy ő benne. Hát, vagy ő benne, igen, nem is van a családi viszonyokat. Na már nem úgy értettem, érte, tehát hogy, hogy én, én halálosan élveztem egyébként mindent, ami ezen kívül van, már úgy értem, hogy most a, a, a, a riporton meg, meg, hát ugye kicsi ez az ország, a második kerület még kisebb, még itt a homoklátságból is hallom, amit hallok, de ettől még az, az, amit a kutyapát behozott egy csomó ember, a fantázia, a... A gyermeki vélemények. Meg, amit a COVID ötletek. idején tettek, meg egyáltalán, amit az emberek érdekében próbáltak tenni a maguk szerény módján, az ettől független. De mégis látszódott, és példa volt. Ez így van. És jó lesett rájuk nézni. Jó érzés volt, jó volt hallani. Innen folyik, folytatni. A jövő héten majd eldöntjük, hogy kilenctől leszünk-e, vagy nyolctól. Most elköszönök jó. tőled. Gondolom, hogy az éjszaka folyamán vagy hétfő hajnalban beszélünk. Mint a vihar. ott leszek a bálnánál életemben először. Ott, ott, ott jóval én meg hogy Helyes, csók. Jó. Szia, Sándor. Csintalan nem láttak. Kedves Kisábrus bejön hozzánk? Éjjel. Adjunk Kisábrusnak vizet, akkor, ha nem kér. Jó reggelt. Ne csak nekem legyen. Jó reggelt. Szavai Anna már arról írt a népszavában, hogy mennyiben érinti a fővárosi közgyűlés személyileg a választás annak függvényében, hogy ki jut be ki, nem erről egyébként már néhány mondatot váltottunk. Van jelentősége, vagy lesz jelentősége? Néven persze. azért ennek van jelentősége. Azért abban az irányban is van jelentősége, hogy a következő törvényhozásban akik elmennek, azok mit visznek magukkal a fővárosi működés szempontjából, és ezt hogyan fogják ott képviselni a parlamentbe, de És nyilván annak is van jelentősége, hogyha bekerülnek a helyükre, akkor, akkor akik bejönnek, azok mennyire tudják bekapcsolódni ebben a munkában. Most valami nagyon nagy baromságot fog kérdezni, de legalább. Ugye valaki nem lehet, ugye polgármester nem lehet képviselő országgyűlés Igen. Igen, de... de... Lehet-e valaki országgyűlési képviselő és közgyűlés? Nem. Nem, mert ugye azért ez egy... Volt ilyen időszak, amikor egyszerre lehetett, ez szerintem 2014-ig, amikor egyszerre lehetett valaki, lehet, 18 polgármester is, és mondjuk alpolgármester, vagy önkormányzati képviselő és országgyűlési képviselő, de ezt összeférhetetlennek minősítette a jogalkotó, vagy hát egy olyan jogszabálymódosítást hozottam, jó után ez összeférhetetlenné vált, tehát egyszerűen nem lehetett a kettőt betölteni. Ezért van az, hogy például, ha most indul egy polgármester a választáson, van ilyen példa, több is, akkor, és megnyeri, akkor ebben az esetben neki döntenie kell, hogy felveszi-e az országgyűlési képviselői mandátumát ugye, megtartja, vagy, e, és ezzel egy időben viszont visszaadja a polgármesteri mandátumot, ami időközi választást okoz, vagy annak ellenére, hogy megválasztják egyénibe, ennek ellenére e, mégse veszi fel a mandátumát és megmaradt polgármesterként. Kis Ambrós Főigazgató, önkormányzat. Én eldöntöttem, szavazok és a változásra szavazok, ezt nyilvánvalóvá tettem, és a kéfejes életében ez nem is olyan nagyon ritka, uh, még akkor sem, vagy még akkor is, hogyha egyébként ez... Ugye, mintha nem vagyok a közszolgálat része, ennek következtében ezt a luxust megengedhetem magamnak. Sokat kárhoztattak, mert volt egy időszak, amikor nem mentem el szavazni de most eldöntöttem, hogy elmegyek szavazni, és azt is eldöntöttem, hogy kire változásra. De közben a DEC ott sorakoznak bennem, ami nem mond ellent annak, hogy kire fog szavazni, de podcast műsorokban, amikor a Tisza alkalmasságáról esik szó, és kormányzó képességéről, vagy esetleges kormányzó képességéről, sokszor eszembe jut. Miközben tudom, és most őszinte leszek önhöz, nem hogy egyébként, nem szoktam őszinte, hogy elkezdtem olvasni a... hát most meg kell, hogy keressem, mert ahogy véletlen rosszat mondjak... elkezdtem olvasni a budapesti köznek non-profit ZRT vezérigazgatójának tájékoztatója a BKM ZRT és annak a jelzőkönyvét. Ugye ez már fönn van a, a, a, a, az oldalon, ugye, ez Márta úrnak a területe, vagy róla volt szó, és aztán ott feladtam. Tehát az, az egy háborús béke volt olyan mennyiségű részlettel, ezt csak arra fölmondom, hogy az embert a téma befolyásolja, ahogy a poszlet arról mondta, hogy nem árt, hogyha a diároságot befolyásolja a téma ismerete, és ez csak onnan jött elő, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a főváros működését nem lehet megítélni a fővárosi közgyűlés működése alapján. Ebben gondolom egyetértünk. Még akkor is, hogyha ez egy látványos kirakat vagy épp a van. De hogy ebben a látványos kirakatban való tevékenységének, a tiszadnak a tevékenysége, az ember nem minden vonatkozásban győzte meg őket arról, mint a fővárosi közgyűlés legnagyobb frakciója, hogy ők felelősséggel tartoznak, és felelősséggel viseltetnek Budapest dolgai iránt, és erről mi is beszélgettünk. Most ugye egy egész ország lenne rájuk bízva egy győzelem esetén. És ugye ugyanez a parlamentben, ha megismétlődik, Ugye azért más. E, és nem felmentés vagy nem felmentés tudom, a dolgokba, hanem egyszerűen más a helyzet. Tehát, e, ha amit az ellenzéki közönkutatók mutatnak, hogy hülye szó az ellenzéki, mert ilyennek nincsen, tehát, hogy ha azt mondom, hogy... A, voltam, mondtam. Igen. A közelménykutatók egy jelentős része mutat. E, abból ugye az rajzolódik ki, hogy egy egy ilyen erős mandátum többséggel lesz a Tiszának, jövő héttől kezdve, illetve nyilván május közepétől kezdve a Parlamentben, ami ugye egy személyes felelősséget rak rájuk, tehát ebben a dologban akkor onnantól kezdve nem lehet megkerülni semmilyen dolgot, hiszen az van, amit ők kell döntenek, többségük van. És nyilvánvalóan a végrehajtó hatalom is a kezükben van, tehát kormányzati többségük van. Tehát ebben az esetben azért más, mert nem, tud, nem lehet azt mondani, hogy önmagukban úgy sem tudunk eldönteni semmit, ehhez másoknak a hozzáervlása is kell, ahogy a fővárosi közgyűlésben. Azért most az a mandátum arány van, hogy van, és nem is a legnagyobb frakció az üvék, mert, a leg, mert két nagy frakció van, a Fidesz szintén tíz képviselővel, a Tisza szintén tíz képviselővel, van egy hétfős főpolgármester mögötti, egy háromfős kutya, egy háromfős Vitézi Podmanski frakció, és ugye 17 szavazat kell nagy valószínűség, hiszen általában szinte tehát házas a Tehát ugye ebből kiszámoljuk, hogy akkor még önmagában az, hogy ha bármit is gondol az egyik frakció, vagy gondol a másik frakció, abból még nincsen döntés a végén. Plusz ugye a főpapagyarmesteri poszt sem a kezében van, és azért ebből következőnek a hajtóhatomnak a feje sem a Tisza. Igen. Tehát ők mondhatják azt, hogy azért ez más, és ebből igazuk is van, hogy ez egy más helyzet, mint amiben fogják találni magát, magukat a kuzánykozatok jelentős része szerint jövő héttől, vagy hát mondom május közepétől. Amikor utána nincsen kezdve, mert, mert ugye a politikában a nem döntés is döntésnek számít, tehát onnantól kezdve már nem lehet másra hivatkozni, és nyilván ezt nem is fogják megtenni, hiszen egészen furcsa lenne. Úgyhogy szerintem a kettőből nem érdemes következődést lemondni aztán nyilván majd lehet, hogy én azt fogja nekem mondani, hogy hülyeségeket beszéltem nem, itt. Nem. Majd egy idővel, hogy lehetett volna kettőből körkeztetéseket levonni. Én azt gondolom, hogy a kettő az egy teljesen más szituáció. Sok szempontból más, és ami korrekciót öntett a tekintetben, amit én mondtam, abban szerintem kivétel nélkül igaza van. Én inkább arra gondolok, hogy a betanulást leszámítva az a konstrukt tív hozzáállás, ami a főváros működtetését illeti, abban azért én, anélkül, hogy most az egyes ügyekre kitérnék, különs tekintet arra, hogy nem is biztos, hogy emlékszem rá, csak egy ilyen összkép a fejemben, abban az van benne, hogy azért ennél lehettek volna Budapest szempontjából, tehát a nagy közösség szempontjából, nem a pár szempontjából konstruktívabbak. Nyilván persze, ö, ők meg nyilván azt gondolhatják, hogy ö, ö, ugye nem nulláról kezdődik soha egy közülés időszak. Tehát ezzel alatt azt kell érteni, hogy vannak előtte meghozott döntések, jogszabályok. Egyébként ez az ország életében is igaz, az se nulláról kezdődik, tehát van egy kontinuitás a, a rendszerben. Ez egyébként szerintem ez egy fontos szempont, hogy felismerjük hogy van kontinuitás. Mert mindig van. Még, még nagyon nagy váltások esetén is van, hiszen alapvető törvények akkor is vannak, és meghatározzák a működést. Még ez kb. a francia fordulom idején, a, a, a jakubinusok esetében nem volt igaz, akik ugye azt mondták, hogy ők a, akár a jogszobályok áthágásával is érvényesíteni akarják az akaratukat, de ezt lesz számítva azért olyan nagyon sok pontot a nyugat-európai történelme nem ismerünk, amikor a mindenen átlépve alakítják át a, a, a világot. Ha pedig ezt elfogadjuk, és ez így van, akkor a innentől kezdve sokszor úgy éli meg egy képviselő, hogy hát de ez már mintha eldöntetett volna korábban, nem az én szavazatai ma a döntetettel, és akkor most nekem ezért kell ennek a tovább felelősséget vállalni, és igen, hát ez egy, ebből szempontból az ilyen, sajnos vagy szerencsére, vagy nem tudom, tehát ez egy ilyen a demokrácia, hogy vannak már korábban meghozott döntések, ami kényszereket eredményeznek a rendszerben. Ha ezt valaki felismeri, majd utána elkezdi ezt, ezt elfogadni, akkor tud egy olyan szerepbe, egy olyan helyzetbe belekerülni, ahonnan már ő alakítja a döntéseket, és nem pedig úgy érzi, hogy rajta keresztül mennek hát ezek a dolgok. Még egyszer mondom, ebből a szempontból szerintem nagyon más, amikor valakinek nagyon egyértelmű felelőssége van, feltétlenül ilyen lesz hétfőtől kezdve a helyzet, és nagyon más, mint ami a Fővesi Közgyűlésben van, ahol azért valószínűleg ez a felelősség, és a legnagyobb felelősség persze a főpogámos terem van, aki a végrehajtó hatalom fejeként előkészíti azokat a döntéseket, amire valamit mond a közgyűlés mennyire kíváncsi a hétfőre? Hát vasárnapra vagyok kíváncsi, nyilván az első köri adatok azok sok mindent megmutatnak abban a szempontból, hogy ki hogy ki ki látta jól az adatok alapján ezt a ezt az országot. Arra a hétfő annyiban van, hogy ki tudja, hogy mikor lesznek mérvadó eredmények. Hát Szerintem mérvadó eredmények azok azok már azért vasárnap 9 szóra fele kell, hogy legyenek az első szobazóköröket ugye, amikor már megszámolják. Nyilván ezek a kicsi Kis települési szavazókörök, de azért négy év és az első adatokból már jól kirajzolódott a, a végeredményhez közeli helyzet. Lehet egyébként extrém esetben, ami nagyon-nagyon elhúzódik, nem is a számlálás, hanem egyébként maga a procedúra, tehát a, ugye a határon túlról beérkezett levélszavazatokat, az utolsó adatokat, amit láttam információt, hogy akkor még elkezdik már vasárnap éjjel megszámolni, ugye azokat külön gyűjtik, ezek persze nem számítanak bele az egyénik, ami valójában eldönt az egészet. De az egyéniben viszont akár hétvégén lesznek csak eredmények, és főleg, hogyha nagyon szoros az eredmény, akkor hét akkor szombatig várni kell, még akár arra is, hogy kinek van felhatalmazása, ha van egyáltalán valakinek egyedül önmagában felhatalmazása kormányzásra. Én abban a szempontból vagyok kíváncsi, hogy az a nagy polarizáltság, ami a közönékozatásokban van, az abban, hogy kinek van az igazsághoz közelebbi mérése, azt vasárnap látnunk kell. Azt abban biztos vagyok. Most megint valami hihességet fogok kérdezni, és hogyha tárgyilag nem is stimmel, akkor javítson ki a mi hazánk, az képviselheteti, az nem képviselti Nem, ők nem érték el az 5 ot ugye itt is az a szabályszám, mint a fővárosi közgyűlésről van szó, itt is az a szabályszám, mint a parlamenti választásokon, hogy van egy limit, amit el kell érni, ami hazánk nem értel, el, de a legközelebb hozzá az egyébként a Momentum volt. Momentumnak talán a 100 szavazata hiányzott ahhoz, hogy elérje az 5 ot és akkor ő ugye küldött volna képviselőt a közgyűlésbe. Megszületett, illetve lezárult az online szavazás a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által indított véleményilvánító szavazás során. érdemesek ítélni arra az öt pontra, ahol egyébként gyakorlatilag 95 és 98 százalékban a legkülönbözőbb területeken, a gépjárműhatótól, az iskolákon keresztül a saját adóbevételeiket ne adják át, mindenhol önkormányzati pártiak voltak azok kik nagyjából tízezren, vagy azt hiszem, hogy egy ekkora számból szavaztak ebben a, ebben a több mint tízezer szavazat érkezett ebben az orványzatban? Igen, ami ennél fontosabb szerintem, hogy nagyon sok településről vettek részt a szavazáson. Ugye? Tehát az azt jelenti, hogy ezek a polgármesterek, akik összeálltak arra, hogy akkor egy majdta kiátványként a következő kormány számára megfogalmozzák szándékaikat, azok nagyon sok választót elértek, és, és sok településen lévő választót. Erre egyébként beszéltünk ezek a pontokról, és szerintem ebből az izgalmas az a oktatás kérdése. Mert nyilván a, a gépjárműadó esetében persze egy településen élő sokkal inkább azt gondolja, hogy maradjon ott helyben ez a pénz, amit befizet, és, és ne vándoroljon be egy számára ismeretlen központi kasszába. Ugyanez az építési engedélyek kapcsán azért ebben van egy olyan megérése a társadalomnak nyilván, hogy a települések feje fölött történnek döntések. Hát mert így van. Ne, de ebben ezt, ezt a korrekcióját akarják. De hozzáteszem, ugye erről is beszéltünk a múlt tarásban, hogy önmagában persze az, hogy az építési engedélyezés, az építési jogok kérdése az, az önkormányzatoknál maradna, vagy visszakerülne oda, az önmagában még kevés, hiszen hogyha ez a nemzetgazdasági beruházásból kiemelt, gazdaság szempontból kiemelt beruházásos rendszer fennmarad, akkor bármit felül lehet írni, bármelyik kormányra. az iskolákat illeti, ott arról volt szó, amikor mi legutóbb beszélgettünk, hogy ez egy lehetőség legyen. Nyilván Szerintem ez nem lehet kész. Kormányzatoknak, szépen. nem mindegyiknek olyan az anyagi lehetőség, hogy fenntartson saját. Meg nem is biztos, hogy akarja. Tehát hogy lehet, hogy ő az úgy gondolja, hogy ő amúgy is egy olyan körzetes iskolát tudna működtetni, ahol a gyermekének egy része jár csak abba az iskolába. A gyerekeknek csak egy részét adja az a település. Érzékeltesse a különbséget az önkormányzat és az állam által fenntartott iskola működtetése között. Ugye a, az fontos, hogy szerintem abban senkinek gondolja bele, hogy az akkor azt jelentené, hogy több ezer alaptan terv lenne, mert az egy butasság lenne innentől kezdve, hogy minden településnek önálló alaptan terve, és önálló bevetele és kimeneteli követelmények. Tehát ez eddig se volt. Tehát az, hogy mit kívánunk meg az iskolától, hogy mit adjon a gyerekeknek, annak azért egységesnek kell lennie. Az a kérdés, hogy az ehhez szolgáló infrastruktúrát, azt tudják -e biztosítani valaki? Ugye az a abszolút megélés, hogy az állami iskola rendszerben ezt nem nagyon tudják biztosítani, mert hogy vagy rosszul van megszervezve, vagy kevésre a figyelem, nem tudom, milyen okokból, hát ugye pár évvel ezelőtt volt a hullámokban rától a magyar társadalomban ez a vita, hogy jól működik-e az ország, akkor emlékezzünk, volt egy ilyen vita, amikor van-e kréta az iskolába, és Hint. a szülők küldik be a krétát az iskolába, most ez vagy megoldódott azóta, vagy már egy ilyen az életük részévé vált, de hogy azért ez mégiscsak egy olyan élmény, hogy aki nem működteti ezeket az iskolákat. Plusz, főleg kis települések esetében azért az jellemző, hogy a effektív olyan tanárhiány van, ami veszélyezteti már az oktatást. Mert persze tanárhiány van sok szak esetében, mondjuk egy Budapesti iskolában is, mert nem tudom, 73 éves fizikatanár oktatja egyedüliként a fizikát, és hogyha elege lenne és nyugdíjba menne, akkor az egész iskolában nem lenne fizika oktatás. De van, ahol, ez Budapesti példa, de van, ahol ö, ö, településre már azt veszélyezteti a tanárhiány, hogy mú tudnak egy iskolaként működni. És ebben az esetben nem mindegy, hogy a település polgármesterének, megválasztott képviselőinek van-e felelőssége ebbe, hogy megpróbáljanak valamilyen módon pedagógusokat tanárni, vagy pedig egy hatalmas rendszer, ahol egy pont az a település, és, és, oda, és nem is látják azt a feladatot a, a valóságban sok esetben. Erre még egy analóg példa. Egy kis település került be a sajtóba azzal, hogy hát ő úgy, Keres jelenleg is, pedig nem az üvi iskola pedagógusokat, hogy, hogy biztosít számukra évente egyszer egy dubai nyaralást. Igen, megfelel. Ugye felkaptuk a fejünket, hogy a fenében van ez az hát egész. Nyilván egy nagyon jó reklámkampány is, hiszen bekerült az országos sajtóba, sokakhoz eljutott a hír. De hát ez azt mutatja, hogy az adott településen megválasztott politikusok azon gondolkoznak, hogy hogyan lehetne oda a pedagógusokat. Ha ez az kell, hogy beletegyen az önkormányzat plusz pénzt, mondjuk egy nyaralás formájába, akkor lehet, hogy az kell. Más településen ehhez az kell, hogy szolgálti lakást biztosítsanak számukra. Vagy a megkönnyítsék a letelepülésüket, hiszen nem biztos, hogy annyira triviális, hogy egy nagyvárosból valaki azt mondja, hogy én bevállalom és egy kis településre kiköltözöm, és, és ott élek életvitelszerűen annak azért, hogy én ott oktathassak a helyi iskolában. Ehhez kellenek azok a helyi energiák, amivel ezeket meg lehet könnyíteni. Tehát ebből a szempontból ez nagyon... Tehát még egyszer mondom, ne várja senki azt, hogyha ez megvalósuljon, hogy az, ha egy teljesen más alaptanterv szerint oktatnak majd nován és, és a másik követben, ez, ez nem lenne, de az, hogy a jó gazdaként lépjen oda az önkormányzat az iskolához, azt ponotok, ez majd ellett? Az ötös pont, ami egyébként nem ötös pont, de lehet, hogy ötös pont is volt, az konkrétan mit fed a szavazók 95%-a szerint pedig a települések a saját adóbevételeiket ne adják át a kormánynak, hanem saját cégeikre költhessék el, hogy minden maradjon az önkormányzatoknak? Hát ugye most a, a gépjárműadót azt ugye egy az egybe elvették, bár ugye nem is az önkormányzat szerint meg, tehát mondhatjuk el, de azt addig sokkal De itt az iparűzési adó. És az iparűzési adó az arról szolgál, hogy azok a termelő állatok az adott településen működnek, az adott településnek az infrastruktúráját veszik igénybe, közszolgáltatásait veszik igénybe, annak érdekében, hogy ők profitot termeljenek ebből átadjanak valamit a település üzemeltetésére. Ezt nem ez egy logikus szempont, hogy van. E És erre mondja azt a kormány, hogy én ennek a pénzednek egy jelentős részét elveszem. Ugye a főváros ez az egyharma, nem. Hát ugye a szolidaritási hozzájárulás az nem más, mint az iparűzési igen. adó igen. elvonása. És ezért ez azt jelenti, hogy most egyharmadát elvonják ennek az iparűzési adónak. Tehát valójában mi történik? átcsoportosítják, ugye azt az álságos tükköt csinálja az állam, hogy szed be önkormányzata az adót, ennek szenvede minden negatív kárát, hiszen nyilván adót nem szeret fizetni a profitjából egy vállalkozás, mert azt gondolja, hogy jobb helyen lehetne nála, befizeti ezt az adót, majd az állam a kormány elmegy az önkormányzatot és azt mondja neki, hogy ad ide egy részét. A maradékkal azt csinálsz, amit akarsz, Ugye keretek között persze, hiszen van kötelező feladat, amit én megszabok számodra, hogy ezeket a kötelező feladatokat ellást. És akkor ebben az esetben mit tud csinálni a, az önkormányzat? Nyilván azt mondja, hogy jó, hát akkor van egy ennyi keretem, akkor ebből próbálok meg szétoztogatni feladatokra. És hogy ennek milyen következménye lett? E, idős ellátás. Ugye ez egy kötelező feladat az önkormányzatoknak, hogy működtessenek e, e, nyugdíjas otthonokat. Ugye ez az a fajta ellátás, amikor már intézményűek kerül be a, a, az érintett, ő ott ő, már azért emeltebb szintű egészségügyi szolgáltatásra. Hát azt mondja az önkormányzatnak, hogy ezt el kell látnod. De hogy milyen mértékben? Hát sehol nem mondja meg, tehát ugye ez egy másik vita, és erre szoktak hivatkozni, de hát nem mondják meg, hogy hány ágyat kell működtetni. Hát Még a főváros esetében ez hogy? Főváros esetében az azt jelenti, hogy a fővárosi önkormányzat működtet idősotthonak, ez 3000 fölötti hátszámot jelent, és persze most... Hátsz az... helyen? Uh, csak ezzel volt. megfogott, de ugye mondok egy meredeket, szombat gyuláig. Tehát a helyszámot nem fog tudni mondani, mert ez ennyire is nincs a fejemben, de hogy gyuláig vannak nekünk otthonaink. Amit gondolom, hogy megörököltek már. Mint. Persze ezeket megörököltük, igen, igen, igen, igen, igen. Ami azt jelenti, De van hogy... Budapesten is természetesen. Ne, ne, ne. Ami azt jelenti egyébként, hogy a Gyulaiban Gyulai van, vagy a Gyulaiban fővárosi van? Gyulai idős otthon egy részében lehet a környéken élő, de nagy részében fővárosból kerülnek oda, igen. Ez egyébként százalékosan megvan határozó, hogy sem. Hogy Ahogy ne... hányan lehetnek a környéken élők? Igen, igen, igen, igen. igen, igen, igen. De azt is a főváros fizeti. Persze. Na, és akkor itt akarok mondani csak hogy egy, egy érdekességet. Ugye minden önkormányzatnak van egy ilyen feladata. De az önkormányzat dönthet úgy, hogy ezt a feladatot úgy kívánja ellátni, hogy, hogy egy közfeladat ellátással átadja egy egyháznak, vagy civil szervezetnek. És azt mondja, hogy én ezzel nem kívánok foglalkozni, ami normatívát kapnék ezek után azt, hogy és, és, és működtesse azt helyettem. Egyébként ezt a hajléktalan ellátásban is csinálják. Uh -huh. Ennek az az eredménye, hogy? hogyha egy teljes torta a nyugdíjas házaknak, a, a nyugdíjas otthonoknak, a, ezt egyben nézzük, akkor ebből körülbelül az az arány, hogy 7% ebből a főváros önkormányzat által üzemeltetett, mondjuk 8% az összes egyéb önkormányzat által üzemeltetett, és a legnagyobb torta szeretet most már az Egyház által fenntartott idős otthonok adják, és aztán még van egy kisebb része, amit, amit az állap. E, mert hogy az volt, hogy az önkormányzatok valójában kivonultak ebből, és azt mondták, hogy jó, akkor én ezzel nem foglalkozom, átadom az Egyházaknak. És Mit a ki... valójában? Hát a fenntartást. Aztán aztán értem, itt az de... otthon, tessék, működtet. És itt van a trükk hogy az állam viszont nem ugyanannyi normatíváltat az egyháznak, mint az önkormányzatnak, hanem magasabbat, egy emelt szintű normatíváltat. Tehát többbe kerül ez a pillanat, amikor Csapat megfogott ezzel is érdekel, hogyha át, átadja a főváros egy egyháznak, akkor at, azzal végleg átadta, vagy időlegesen? Adta? Hát az attól függ, milyen megállapodást kötnek, mert egyébként ugye a közfelelata ellátási, ugye az a kérdés mit ad át? Ugye a feladatot adja át csak, vagy a feladatot és hozzáad intézményt mm -hmm. is Uh, ugye ezt haszonkölcsönben adja, miközben ezt a... Főváros a... esetében ez például hogy van? Fővás Főváros nem ad ilyet. A Főváros nem ad át. Nem, nem adunk. Ez, ez adunk. egy elvi kérdés ez, Igen. Hát a mi időnkben biztos, hogy a, a tarlósi időszakban miért így alakult, azt nyilván nem tudom. Más szerintem a... ez helyes. De törnye. a tarlós ott más kérdek? Nem adtak át ők Akkor sem. Se. Nem, ezeket megtartották. És szerintem ez nagyon-nagyon helyes. Tehát az, az, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem adott ki a kezéből. Ilyen fajta ellátásokat az helyes. Baj, hogyha megmaradunk itt, maradjuk. Nem csak. Hogy azt mondta, hogy jogos a kérdés, hogy a mértékét nem, de mégis a mértéke az mi alapján történik, hogy egy önkormányzat mekkora, mit vállal ez ügyben a fenntartásilak? Hát, Hiszen a... nagy valószínűséggel az igény mindig nagyobb lesz annál, mint amennyit, csak feltételezem, mint amit egyébként egy önkormányzat képes magára vállalni. Ahogy az összes közszövett ellátásban, ez igaz. Tehát mennyi parkot vállal el egy önkormányzat, hogy, mű, hogy üzemeltessen. Mennyi buszhálózatot vállal egy önkormányzat, hogy, működte, hogy üzemeltessen. Ugye ezek nem tudjuk teljesen exakt számát tenni, nyilván annyit vállal el, amennyit még ki tud finanszírozni. De akkor jön az a kérdés, hogy oké, okay, de hát sokkal nagyobb igény van, hiszen időstik a társadalom, szeretnénk egyre többet zöldben tartózkodni, jobban örülünk, hogyha közlekedést használnak az emberek, mint hogyha autóval ülnek a dugóban, és ezzel nem kibocsátást, szóval. Tehát, hogy ezek így együtt jönnek. Tehát ez nem tudja meghatározni egy önkormányzat papíron, mert ha csak a bevétel kiadásait nézi, akkor nyilván azt mondhatja, hogy Minél kevesebb működési költséget szeretne generálni, annál nagyobb fejlesztéseket tudjon csinálni, hiszen akkor ezzel tudja előzni. Az egyes előzni. kerületek is ezt közben ellátják? Az egyes kerületeknél nincsen idős otthoni ellátás, ott ez nem kötelező feladatot mondjuk a nyugdíjasok számára nappali szakellátást. Még az ilyenfajta ilyen ellátást illeti erre egyébként igényjogosultság mellett hol lehet jelentkezni? A Fővárosi Önkormányzat működtet egy, egy felvételi előkészítő csopózat, ez a neve. Tehát, ha valaki szeretné bekerülni egy idősellátásba, akkor beadja a kérelmét, jelzi, hogy milyen gondozási szükséglete van, ezt nyilván orvosi papírokkal álltámasztja, és sajnos bekerül egy várólistára. Egy és pont az nyilván az in, in, hát pont ugyanannyian várnak, mint annyian ö, laknak ezek a helyek. De egyébként, ha növekedne a létszámunk, attól még azt gondolom a város nem feltétlenül csökkenne, csak most ugye jelenleg valaki azért el eltántorúgódik attól, hogyha beadja a kérelmet, akkor azt mondják neki, hogy A azok eddig. ugyanannyit kapnak, az egyházak pedig mennyivel többet? Az egyházak százalékos nem, nem tudom mennyivel többen, ott egy kiemelt normatív támogatásra javítottak ők, ez a éppen ez a, az állságosság a dolognak, hogy a az önkormányzattól elvárják, hogy száraz tartsa fenn, és ennyit adná ki, neki. Nyilván nem tudja a száraz fenntartani, mert nekünk is hát körülbelül annyit még bele kell tennünk az idős mint amennyit kapunk az államtól normatívaként. Az egyháznál meg ugye az van, hogy ott akkor megoldadják azt a pénzt, amit feltételeznek, hogy az önkormányzatok beletesznek még pluszba, Ugye az a logikája, hogy egy egyház nem tud adót szedni, ergo nincsen saját bevétele, ergo nem tudja ezt beforgatni az idősotthon működésébe, ezért az államnak minden pénzt oda kell adni ehhez a működtetéshez. Az önkormányzatnál azt mondja, hogy te, kedves önkormányzat, tudsz adót kivetni, ebből van pénzed, ezért a normatívát, amit adok, abba, amellé tedd be a saját pénzedet az idősotthon működtetésébe. Majd jön az államnak a másik keze, vagy a... 65. csápja, ami azt mondja, hogy oké, de akkor ezt az adót, amit beszedtél, például arra, hogy idős otthon annak az egyharmadát elveszem tőled, és beteszem a központi kaszámba. És erről szól ez az ötös pont itt jól hosszan leírva. Nem, nem csak most nagyobb mértékben nyert értelmet. Volt egy lehetőség, hogy észrevételezzék a BKK oldalán a teljes éjszakai hálózat felülvizsgálatát és átdolgozásra szempontokat adtak. Ez valójában mit céloz? Hát ami a szövegben is van, hogy... De mennyiben tud átalakulni? Vagy ez, ez, ez helyeket jelent, sűrűséget jelent, új vonalakat jelent? Minden, mindent is. Tehát ugye a város folyamatosan fejlődik, nőnek ki a új lakóparkok, tömegesen új igények jelentkeznek, és közben meg lehet, hogy más töltéken pedig a, megváltoznak az utazási szokások. És erre reagálni kell akár az éjszakai menetrenddel is. Tehát erről szól ez a, ez a felmérés. A Navracis Féle Minisztérium égisze alatt találtam, vele végül is erről nem volt szó, miközben egyébként a döntéshozó Nagymártól nemzetgazdasági miniszter, de ilyet már tapasztaltunk máshol is, hiszen a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban is a jövőt, ha egyébként a Fidesz nyerne, akkor ugye és Tibor megpróbálná ezt a saját területévé tenni, hogy ebbe a nemzetgazdasági minisztériumnak ne legyen bele szólása, a Tisza esetében pedig valahogy egészen másféleképpen alakulna, ugye itt az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos döntésről van szó, amit rendszeresen hoz a kormány, és amivel kapcsolatban Budapest 4 millió 60 ezer forintot kap, mint hogy kap még a harmadik és a 16. kellett már itt Budapesten. Ez a pénz mire való és mire elég? Ez a... hát ugye nem kapjuk meg végül, mert hogy ezt is eltérítik ezt a pénzünket. Tehát, egyébként ugye azért volt furcsa az előző beszélgetés, mert ha megkérdezné, hogy idén idős ellátásra mennyit kaptunk, akkor azt mondanám, nem nulla. Fontos. Tudom, hát erről, erről rendszeresen és beszél, az, hogy, hogy... Igen, tehát, és az ukrán menekült ellátásra adott pénzből sem kapjuk meg, mert ezt is eltérítik. De egyébként ez azt mutatja, hogy Budapesten még három, két kerület van, ezek szerint, aki, aki menekültek ellátásával foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy az ő általa fenntartott létesítményben van olyan személy, aki, aki jogosult még a szűkös körülmények között is menekült ellátásra. Ugye a Fővárosi Önkormányzat két olyan szálláshelyet tart fönt jelenleg, a Gyáli úton, illetve a 12. keletben egy volt idős otthoni telethelyen, ahol menekültek élnek, ugye egy részük után kaphatnánk támogatást, más részük után meg abszolút csak a mi finanszírozásunkból tudnak ott látni. Ugye ők olyan kárpátai, magyar családok, akik nagy családok, tehát több generációs családok, szinte a háború eleje óta élnek itt, sok gyerekkel, és, és a, hát számukra azt mondani, hogy és sokuk már dolgozik is, hogyha a gyerek megengedi akkor már dolgoznak is. Sokan egyébként a közszolgáltatásokban dolgoznak, tehát a budapestiekért dolgoznak. De hát azt mondani számukra, hogy keressetek albérletet hét gyerekkel, ukrán ukrán háborúból menekültként, azért az nagyon nagy kihívás. Tehát, hogy azért nem állnak sorba a, az albérletet adók, hogy nekik biztosítsanak szálláshelyet. Ezért Hát nem azt mondom, hogy beragadtak a mi szállásainkon, hiszen folyamatosan próbáljuk segíteni őket, hogy a integrálódni tudjanak a Budapesti Társomban. de azért tényszerűen azért már több éve itt élnek. A rákos rendezőről, a tervpályázat nyerteséről nyilvánvalóan fogunk beszél, majd beszélni, de nem a mai műsor keretében. Aktualitás egyetlen egy van, már itt olyan, amiről a jövő héten beszélni lehetne, csak hát ez április 11 az az holnap a mostani időponthoz képest, ugye ma péntek van, és 9 óra volt egy perccel, a Magyar Költészet napi alkalmával ismét Deákt felesztére, nostalgia villamos, 4-es, 6-os villamos, ha akar erről néhány mondatot szólni, mert azért ez Budapesten általában azért jó szokott mutatni, beleérve, bele, hogy az álljulj el nekem, hogy valami rosszul van ülve, hogy mi az, hogy 611-es villamos, az. villamoshoz el van írva, vagy, az, vagy létezik ilyen, hogy 611-es? Valószínűleg ez a sorsszáma, annak a Igen. járatnak, a te típusa, tehát ugye okay. Tulajdonképpen mindent elmondott ennek kapcsán, de mindent a BKK oldalán el, el lehet érni. Tényleg ezek ezek egy üdes a városnak, és azért azt gondolom, hogy most itt a választási kampány vége felé szükség lesz, el, minél több időt. van, hogy majd a rabartok megnyitása, szintén. Ugye május elsőtől lesz. kell lesz majd. Tehát, hogy ezek, ezek azok az események, amiket azt is mondanám, hogy megszokottak a városlakók, hogy vannak ilyenek, de, de szerintem ezeket érdemes kipróbálni, ezért van ennek egy báj ezeknek a, a nosztálgiai járatoknak érdemes felülni, illetve a májustól pedig a nappart újra a szórakozók rendelkezésére is áll. Ugye itt ebben egy ilyen rugalmas nyitva fogunk átállni, hogy időszakos lezárások és nyitások lesznek. Ez lesz a elkövetkező hetek, és szerintem szüksége van ennek a városnak, ennek a város lelkének arra, hogy egy kis megnyugvást találjon itt a választási kampányt követően. Egy főigazgató lehet szavazat számlál. Uh, szerintem nem lehet, de ebben most megfogott őszintén szó. Akkor ezek nem is lesz. Nem leszek szózatszámláló. Az, azt egészen biztosan tudom, igen. Hát. Más lesz hétfőn? Attól függetlenül, hogy ki nyer már, mint hogy... Szerintem bár, biztos, hogy más. Tehát most annélkül belemennék egy hosszú politológiai elemzésbe arról, hogy bárki is nyer, ez nagyon más kormányzati időszak kell legyen, sok szempontból is. Tehát biztos, hogy más lesz. Egyrészt túl leszünk egy kampányon, hát ugye, hogyha ö, egyértelmű eredmény születik, mert azért még ezt se zárjuk ki, nem történik. Tehát, hogyha túl leszünk egy kampányon, és onnantól kezdve, legalább ezt a részét túl, ö, túl vagyunk, és onnantól kezdve kezdődik a munka, de az biztos, hogy kormányzati struktúra, én szerintem az önkormányzatok felé való hozzáállást, illetve is nagyon másnak kell lennie mert ez biztos, hogy ami itt ment eddig, az nem folytatható tovább. Úgy legyen jövő péntek. Legyünk. Köszönöm önöknek is.